on mai hem pogut rebaixar la nostra marca. Hey, what about Western? Yeah. You want Western? This is Western. Western. <coughs>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 Estem arribant a l'hora de la veritat. Estem arribant a la recta final. Ara és, per tant, quan s'han de treure les forces del no-res. Malauradament, per les nostres entitats esportives, per la majoria, volíem dir, de les nostres entitats esportives, la guerra és per no baixar. Vaja, el mirall d'aquesta supernau, que també passa pels seus pitjors moments, quasi, quasi tocant fons, en ple sot i lluitant per no baixar a la Lliga, on juga el seu gran rival, Ràdio Macuto! Avui, 2 de maig del 2015, benvinguts a la sintonia de Ràdio Proveig emissora Misora Municipal. Són ara les 12 i 4 minuts amb una temperatura de 20.6 graus centígrads, una humitat del 60% i una pressió atmosfèrica de 1.011 hectopascals. Avui, 1 dos, 3 botifarra de pagès pel 107.3 de la vostra FM. Sí, sí. Ei, em sent algú? Carai. Ja no tornem a sortir. A veure si prement aquí. Un, dos, un, dos, ostres, això sembla una classe de gimnàstica. I giren per allà, un, dos, tres, provant, un, dos, tres, proves, proves, un, dos, tres, provant, que va. Aquí Ràdio Porreig, sí, va, no, que no va, cony. que no va, que no va, Ràdio Porreig. Un, dos, tres, les tres bessones! Va, doncs res, farem veure que sí que ens sentiu avui. Encara acabarem més aviat. Posarem, doncs, la cançoneta que avui ens a la porta, ja que sembla que anem arribant a la caloreta, eh? El Bob Marley and the Wilders, un tema que porta per títol positive Vibrations. Nos les veiem després de 5 minuts 50 d'aquesta cançoneta. Salutacions, cordials! Greetings in the name! Rust ever living ever feel ever sure as last year the first yeah yeah rust ever living rust the money vibration positive Vosaltres anar fent la cunyeta de que si sortim, de que si no sortim. Ja vull veure, perquè tenim tres, tres entrevistes preparades aquest cada setmana per telèfon. Ja vull ara si en alguna. Eh, bé, nosaltres ho provarem. Bé, ens hem de llançar, bé, eh? ens hem de tirar. Això que aquí és alt, eh? Podem fer-nos de mal i tot, eh? Estem en una quarta planta superior, eh? Vull dir que, eh, si piquem a terra, o fotem un bon forat, o ens trenquem hasta les selles, eh? No Ho provarem, eh? provarem, perquè volem estar a l'última hora d'aquest uh, un derbi de la, de la futbol sala, de la segona catalana, el que enfrenta Beganès, futbol sala, porreig, aquest partit te jugarà avui a partir d'un quart de sis. Volem estar i a més a més farem filigranes. Eh? Mirarem Ara que no s'ho sent ningú, mirarem de parlar amb els dos alhora. <ríe> I, i, I això serà per telèfon, eh? O, o, que carai... Si ens llancem, ens llancem sense parar caigudes. No, està clar. Allò del Salvase ho deixem enrere nosaltres, eh? Almenys pel fa aquí, a uh, Ràdio Borreig. Eh? Eh, eh, també tindrem eh, per telèfon, doncs, eh, teoria, eh? teoria, hauríem de tenir la, la, la xerrada amb el president de la Federació Catalana de d'Arts, el Joan Maria Salvador, des de Tarragona, eh? que ens explicarà, doncs, cinc cèntims, de, col, de tal com està anant, perquè la setmana passada, clar, no el vam poder trucar. Va dir que ha passat, que ha passat, que ha criut a la bomba, a Ràdio pues quasi, quasi, eh? Més o menys, eh? Però bueno, mirarem de fer-ho tot aquest cap de setmana. D'entrada començarem, doncs, com sempre, la nostra agenda i tenim un partit avançat a la jornada perquè que fa als veterans. Com sempre, comencem pels veterans, eh? Allí Copa Intercomarcal dels llocs del primer al desè. Tenim un partit avançat a la jornada. Va jugar dimecres a Sant Fruitós. Sant Fruitós 1, Porreig 3, o sigui que passa a la eliminatòria. Anirà a directe a semifinals del Club Esportiu Porreig de veterans, eh? La resta, doncs, avui, per que dèiem, per l'1 desè, tenim el Gironella, Unió Deportiva Balseny. Aquest partit es jugarà a partir de 6 i i a fase única a Gironella. <t> a> pel fa a llocs del 19è al 28è. També tenim un partit per avui i jugarà a la capital, Berga Castellet. Serà a partir de les 5 de la tarda. Me, I, fell... I un altre representant d'aquí al Berguedal, Cal Rosal, que jugarà pels llocs del 29è al 36è i també jugarà avui a Carl Rosal, eh, Rosal Castellnou a partir de les 6 de la tarda. Me... Avui també parlarem aquí, serà en directe i serà... Eh, segur que parlarem perquè vindrà aquí a l'estudi. Eh, I parlarem de la quarta pedalada escolar de Porreig que es farà demà a la plaça nova de la localitat. Serà el punt de sortida a partir de les 10 del matí de la quarta edició d'aquesta edició un serà la quarta edició d'aquesta competició, com deia, i sense més dilació, <laughs> anirem a parlar d'embol i parlarem, eh, el Jaume com està? Jaume, Jaume, em sent Jaume, Jaume, Jaume, Jaume, Jaume. Em sent Jaume. Jaume, em sent Jaume. Wow. Jaume, bon dia. Bon dia. Bon dia. Què? Al final no t'has pogut sortir, o no? 10. T'has pogut sortir al final? No. No n'has pogut sortir. O sigui, no podrem fer l'agenda junts? No. Bueno. Bueno, la setmana passada vam tenir una de problema, ja, si haguessin si estat aquí, haguessin pogut parlar... Què va passar? No estava... Llarg i estesa. eh? No vaig gosar ni penjar el programa al Facebook, eh? Ah, sí? Sí, no, no, no vaig gosar perquè bueno, era tot el rato, sí, no, sí, em sents, em sents ara, em sents, aquí provant, aquí eh, amb el director i tot, mira, hi ha pocs botons, però els vam donar i els vam treure tots, eh? Però ens va fallar una combinació. Qui? Sí. Ara ens sabem que ja la tenim, la combinació. Ho provarem avui, eh? Per telèfon. Avui, eh, com dèiem, eh, amb, el, amb, el, amb, el, amb, el, amb els entrenadors eh, del, del derbi del futbol sala segona catalana, eh? El vaganès futbol sala por i també parlarem amb el, el president del Fasor Catalana de l'Ars. Alguna cosa, Jaume, per dir, ja que la setmana passada no vas venir? Bueno, Perquè si bueno, no fas l'agenda... No sé. El Barça, doncs, va primer... El Madrid va segon. Oi, oh, avui poden, allà, poden estirar les distàncies, eh? Sí, bueno, jo espero que, va, que vagi guant... No, també el... sí que hi ha que podem dir. El Barça jugarà contra el Guardiola. També el Bayern de Múnich, eh? Però bueno, el partit és sóc partit a partit, eh? Avui tenen el Córdova, és avui, en sembla, a sí, les 4. Sí, crec que sí. I el Madrid en visita bueno, en Sevilla, eh? Sí, i llavors tenen el partit de les Champions. I llavors tenen el partit de la Champions, que en teoria els ha tocat la Blancaneus, no? Diuen alguna cosa així, no? Quan arribes a aquesta alçada, tots són bons, i tots són difícils i s'ha de guanyar, eh? Bueno, Jaume, doncs, què et sembla si tallo? Vale. I vas fent tu les teves cosetes? Sí. Pues mira, a si acabes de buscar, si pots obrir d'alguna manera, home. Jo vaig mirant, però no sé. Perquè és molt estrany. També s'ha de tenir en compte que Tornia 2 és molt vell. Ah, no, però hosta, que no puguis obrir... Això bé, ho abans, no? Sí, però bé. Jo no he pas canviat el sistema. Bueno, hauria de mirar també, podries afallar el meu, eh? Bueno, és igual, Jaume, fins ara. Fins ara. Ens veiem. Bé, doncs, deixem el Jaume en plena feina, i eh? Ja veieu, està dins d'un soc a bot, eh? D'un soc, d'un sot, com nosaltres, eh? Uf, sentia de fons. Bueno, vostès no sé si ho sentien des de les vostres llars. Nosaltres aquí sí que ens estem una mica xordats aquest soroll de dintre de l'estudi, eh? Bé, bueno, eh, doncs com dèiem, eh, parlarem de l'embol, eh, de, de la tercera catalana sènior masculina i que ara s'ha transformat en Copa Federació de Tercera Catalana Sènior Masculina. Primera fase, estan al grup B instal·lats també i estan a la quarta jornada. L'embolberg aquesta setmana descansa descansa perquè ho està fent mitjanament bé ni bé ni malament eh? mirarem de parlar amb el Quico també algun dia al seu entrenador, abans d'acomiadar-nos de ja de la competició fins l'any que ve doncs mirem de parlar una altra vegada amb els de l'handbol Berga. estan amb eh, quatre partits jugats els que n'han jugat més eh, marxa a la tercera posició eh, de cinquè, o sigui dos per dalt i dos per baix eh? Eh, el, una classificació que comanda club amb els parets B eh, els ha guanyat tots la Salla Moncada B marxa en segona posició, n'ha guanyat dos i n'ha perdut un. I l'envolverga el trimestrat a la tercera posició, seguidament d'ells, amb dos partits guanyats i dos de perduts. 88 gols a favor per 104 en contra. Una diferència de menys 16 gols. Eh, amb un total de 4 punts. També estaria empatat amb el segon, que és la Salla Moncada B. Eh, Arrere seu va el club amb vol Sant Miquel B, que porta un partit menys, n'ha guanyat un, n'ha perdut dos. I el club amb el Vendrell B és l'últim elQè que de tres partits jugats no n'ha guanyat cap. costa l'hora de les trucades, eh? Mare de Déu, eh? No sabem si anirà o no anirà, eh? D'aquí una mica ho sabrem, eh? D'aquí uns minutets, a partir de dos quarts d'una... Ai, serà moment crucial, eh? Ara per ara tinc els nervis que m'hi podria fer una pajarita aquí al colla. Uh, una pajarita, es diria malament, eh? Pajarita, una... no sé com seria allò, eh? Un llaç, eh? Un llaç no sigui, eh? Començarem per la Lliga Primera, Divisió Femenina, grup 2, 23 jornada. Tenim un partit al futbol sala Puig, fitó al futbol sala Cacerres, el camp que ha aquest partit és el punt esportiu de Puig, i l'àrbitre José Emilio Martínez Mesejo. Doncs, què hem de dir d'aquests partits? Ara ja estem a la recta final, hem de posar una mica d'ordre, no? On estem instal·lats? És que anem parlant dels equips, perquè no sabem ni on varen. Doncs ara, profitem-se. eh? El Puig el futbol Sala Gasserres... ...per marxa a la onzena posició... amb 19 punts de 22 partits jugats... n'ha ha guanyat 5, n'ha empatat 4, n'ha perdut 13... ...gols a favor 67... ...gols en contra 94... ...les tres últims partits van ser... ...va guanyar i els dos últims els ha perdut... ...aquest partit que jugarà... ...al camp del Puigcerdà serà... ...serà demà... ...a partir de 3 quarts de 4... ...el Puigcerdà marxa una posició per sota amb 17 punts, tan sols dos puntets menys. Un partit difícil que hauria de mirar a treure endavant el Puigfitó Futbol Sala Cacerres per mantenir aquesta plaça a la primera divisió femenina. Mm -hmm. Mm -hmm. I pel que fa la primera divisió de futbol sala femení, toquen les estrelles. Estan a la 27a jornada i també ho estan passant francament malament, eh? Però, bueno, estan lluitant per això. Van aconseguir un empat la jornada passada. Aquesta setmana jugaran al camp del Mòstoles, eh? I estem parlant del futbol sala Gironella femení, que té un partit vital a Mòstoles. El futbol sala Gironella té aquesta tarda una nova final en la seva lluita per la permanència primera divisió femenina. Les gironallanques es desplacen a la pista del Mòstoles a partir de dos quarts de cinc. Un rival acomodat a la classificació. Pel que fa al futbol sala, Gironella és penúltim, però és a tres punts de la zona de salvació que marca el conjunt gallec del Viatges Amarell. canviem de gènere. Anem a parlar del masculí. Lliga, segona divisió catalana, grup 4, 23-ena jornada. Doncs tenim l'Ull Estrell, Futbol Sala i la Pobla del Lliat, Club de Futbol Sala. El camp que jornada d'aquest partit serà el municipal d'Ull Estrell i l'àrbitre, Marc Viada Manier. Aquest partit està pensat i preparat perquè jugui avui a partir de les 5 de la tarda. El segon partit no és ni més ni menys que el derbi, eh? del que parlarem ara, com deia... Estic, estic a punt d'explotar, eh? Uh, uh, faltan sis minutets, eh? Uh, per fer les proves, proves un, dos. Uh, és el nostre derbi, com deia, Vaganès, futbol, Salapur, Reig, el camp, Pavelló Municipal de Begà i l'àrbitre Roger, Freixas, Vila. Aquest partit també està pensat i està preparat, doncs, perquè jugui un quart més tard del que hem dit abans de la Pola de Llet, eh? a partir d'un quart de sis. I pel que fa a l'altre representant del Berguedà, eh? el Club Futbol Sala Ciutat de Berga, que jugarà a Camp del Castellà, però serà el 24 de maig. El partit està ajornat el 24 de maig. Eh, doncs, per tant, aquesta setmana, el Club Futbol Sala Ciutat de Berga descansa. tenem doncs davant una jornada la que és de la del futbol sala masculí que, que, que sempre tenim una mica de historiat. Avor explicar. -ho. Doncs per exemple la poble de L'Illat que diem que jugava avui a partir de les 5 a Ullastell, Ullastell, Ullastell Futbol Club, Ullastell Marxa, és l'equip que marca la, la, el descens, eh, l'ascens directa. Ullastell Futbol Sala Marxa amb 19 punts, seguit del futbol sala Porreig en 22. O sigui que avui una, un resultat dolent de la polva de Lillet podria fer possible que el Porreig es posés en zona de descens directa, uh, tot i que el Porreig jugarà al camp de la, de la Beganès, eh? que el vaganès marxa amb 5è amb 32 punts. Doncs, ara us dic eh, tal com va la classificació, eh, per no liar-vos una mica més del compte. Doncs en primera posició marxa el futbol salat l'Atlètic Vila, tornada amb 61 punts, seguit del Massats Capellades, que és segon, amb 47 punts. Aquests dos equips tenen l'ascens la eh, directa. Al eh? tercer lloc, el castellà, que marxa amb 41 punts, a 6 punts del segon, ja no, no, la, no hi ha promoció en aquesta categoria. El vaganès és el cinquè classificat, l'equip que jugarà avui contra el porreig amb 32 punts. Una mica, una mica, diguem, la feina la té feta. Eh? Eh, no pot lluitar per l'ascens, no pot... Eh, no, no compto que, que pugui arribar a baixar. Té la feina bastant feta. El Club Futbol Sala Ciutat de Berga marxa a la setena posició. Dos punts per sota del Vaganès. Dos posicions, perdó. Uh, 27 punts mm, a Ciutat de Berga. També té, bueno, ho té bastant bé, però ja ho veieu, està tot una mica junt. Eh? Jugarà amb el castellà Futbol Sala. Que per això el tenim, el castellà marxa a la tercera posició. Un partit difícil també pels de la capital pel fa el dia 24 de maig, eh? I el que ens quedava, la Pobla de l'Illet Club de Futbol Sala, que és el que juga contra el rival, contra l'equip que marca el descens directe, porta 23 punts, com dèiem, Estrell 19, està tot molt junt, la Pobla de l'Illet 8 9è, Futbol Sala, Porrits, amb 22, i Estrell Futbol Sala, amb 19 punts, tanquen la classificació, Club Futbol Sala Odén, amb 12, i el Font Rubí, Club Esportiu, amb 2. Seguirem amb el Futbol Sala i seguirem amb el Futbol Sala masculí. I parlarem ara ja de la primera divisió catalana, grup 4, 23ena jornada, on hi trobem el Futbol Sala, PC Imagín, Cacerres, Collbató, Club Esportiu. El camp a Balló Municipal de Cacerres, l'àmbitro Joaquim Campo Blancs. Um, Déu-n'hi-do, un bon partit, també, també un bon partit aquesta setmana aquí a Casserres que jugarà avui a partir de dos quarts de set. Una classificació que mana el futbol sala 1, l'ESA, amb 56 punts de 21 partits jugats, n'ha guanyat 18, n'ha empatat 2 i n'ha perdut un. Uh, el segon és a Montserrat Monistrol, ja veieu, eh? Tot queda per a prop, també, eh? Futbol sala primer, ah, Futbol sala Olesa primer, Montserrat Monistrol segon, amb uh, 49 punts molt lluny ja de la primera posició que, que regenta l'Olesa. Tenim el futbol sala PCM i Cacerres amb tercera posició. Una bona temporada dels nois d'aquí, de, del futbol sala Cacerres, amb 39 punts, 10 per sota del Montserrat Monistrol, que és l'últim equip que marca la posició de sense, eh? Doncs tenim cada vint partits jugats, el PSM és un Cacerres, n'ha empat... guanyat 12, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 5, 87 gols a favor, per 77 en contra. L'antepenúltim partit el va empatar, el penúltim el va guanyar i l'últim el va guanyar. Esperem doncs, que aquest partit eh, segueixi doncs, per, aquests, per aquests derroters, eh? esperem el pavelló de Cacerres a tope eh? per rebre el coll i bató el Collbetó que marxa a la setena posició eh, a 30 punts a 9 punts del futbolsal de la PSA i el Pallejar, que és l'únic resultat advers, podria ser que pogués avançar, eh, el Pallejar, futbolsal que marxa a la quarta posició, tot seguit darrere del futbolsal de la PSA i esperem que tot això no passi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 Solanitzem festes majors, fires, concerts... Analitzem casaments, festes escolars, banys d'escuma... Organitzem la festa a mida de les seves necessitats... Pressupostos sense compromís... Serviçó, 93 8, 3, 8, 10, Colònia Fons, Correig. Centre veterinari a les abelles, Núria Puigdallívol-Estruc, gos, gat i exòtics, vacunacions, cirurgies, neteges vocals, alimentació especialitzada...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 Dissartes només amb cita prèvia. Centre veterinari a les abelles, al carrer Doctor Fleming, número 6 de Porreig. Us esperem. Bé, ara bé et queda l'hora de la veritat. Saber si realment a l'altra banda del fil telefònic trobem algú en refereixo a algú, algú com Algú com Eduard Tortiz Que és l'entrenador del Vaganès Eduard Tortiz, bon dia Eduard Sí Bon dia bon, dia, bon dia. Bueno, tenia moltes, moltes ganes de, Després de parlar amb tu Ja feu un quant temps enrere de parlar sobre el Vaganès Del Baganès Club de Futbol Que recordem que va baixar l'any passat De la primera divisió, oi? Sí, sí, sí, vam baixar l'any passat baixar. Uh, Què sí. va passar? Perquè, bueno. això, perquè em sembla que una temporada, fa dos anys, va ser molt bona, també, del Vaganès, estava als Jocs sí, de Dalt, eh? Sí, sí, eh, sí. Portaven 3 o quatre anys que ho fèiem molt bé, eh? uh -huh. i bueno, i ens trobar que ens van fotre amb un grup que hi havia aquí molt bons, i nosaltres eh, vam començar molt bé el campionat, vam guanyar els primers 4 partits, i després vam tindre un petit batxe que ens va costar refendre, uh -huh i vam anar perdent, perdent, i, i, bueno, la segona volta vam intentar tornar a posar les piles, vam començar una altra vegada bé, i ja per últim, com que baixàvem els tercer el últims, uh -huh. eh, havíem de jugar al baixar al Cadanza amb un equip de Sabadell, i teníem, ho teníem tot de cara perquè jugàvem el partit aquí a casa, precisament, uh -huh. i es van guanyar. Es van guanyar és per un gol d'avantatge i, i vam baixar nosaltres. I vam baixar i que estem I a la segona... Això div... no va l'any passat. No vam estar ben bé a l'altura de, del grup que van fotre i mm -hmm. potser la categoria hi havia nanos joves que vaig agafar i va venir una mica gran. Molt bé, ara estem a la segona instal·lats a la segona divisió catalana. Sí. Estem en un lloc que ens sembla que ja ni fa ni fa, no? Um... Bueno, ara eh, l'objectiu que ens hem marcat és queden cinc partits. Mhm. Mm i nosaltres l'objectiu d'aquest any era intentar tornar a pujar, el que passa que s'han trobat amb dos equips molt, molt forts, com són els dos primers, que és el Vila -torrada. Vila Torrada i el Capellades, que estan molt forts, uh -huh. i ara l'objectiu que tenim és intentar agafar la quarta plaça. Ens quedan cinc partits, intentarem, intentarem guanyar se uh -huh. per, per veure si el riu de Villas en pinja algun, i els podem podem treure-li el quart lloc. Um, el partit d'avui, amb um, um, el derbi veganès Futbol Sala-Portreig, uh, potser... <coughs> perdó. Potser uh, els interessos um, són més importants pel Futbol sala porreig Si juga més? Pots, es pot sí. entendre així? En principi, sí. Perquè... Adeu, el, Adeu, el, Adeu. El, nosaltres ara ja per ell no tenim de baixar, com que també... Eh, I ells em sembla que estan en una posició que, ff, esclar, hauríem de guanyar i, i estar tranquils. Però, clar nosaltres l'objectiu i la il·lusió que tenim ara és agafar aquesta quarta plaça i, i bueno, però el futbol sala és... és allò és un d'aport que és constant. La pilota sempre està en joc, has d'estar molt viu, ha ajudat en molta concentració... I, i la mínima que cometes un error o un fallo eh, et condena i pot passar de tot eh? i més de 6 de jo me'n recordo que el dia que vam baixar aquí a Porreig, tant podia haver guanyat el Porreig com podíem guanyar nosaltres d'un gol d'avantatge que també podíem haver guanyat ell o sigui, va ser un partit disputat i és el que es passa no? Bé, a l'altra línia tenim el Miquel Crespo que és l'altre entrenador eh, del futbol a Porreig, volem estar a l'últim eh? Miquel Crespo, bon dia Hola, bon dia. Ah, escolta, sí, bé, bé, i tu? Bé, bé, bé, aquí, aquí al camp de futbol. Aquí al camp, camp de futbol, ja, molt bé. Vaig Va, al camp de futbol a la pista de futbol sala i anava voltant, tu. Per què? Us sentiu vosaltres? T'assents amb l'entrenador del Vaganès? Sí, sí, l'he sentit, l'he sentit. L'has sentit? Eh, penses igual per aquest partit d'avui? És el més important per nosaltres? Bueno, per nosaltres, bueno, perdó, va. però nosaltres som equitatius, però em refereixo, ja que la, que la ràdio local d'aquí a Porreig, parlo molt així, no? Però crec que sí, sí, potser així juga més punts al Porreig, no, Miquel? Bueno, sí, si, si no, no, clar, evidentment nosaltres cada partit, cada setmana, doncs n'hi juguem moltíssim, perquè no acabem de certificar la, la permanència matemàtica, i per tant venim de dijous, abans d'ahir vam jugar un partit a plaçat contra l'Ullestrell, que és un rival directe, i no va poder ser, no vam poder guanyar, vam perdre 5 o 6 aquí a casa i, clar, i, i evidentment doncs ara a l'Olla la classificació ens han passat a punts eh, i només tenim un punt per sobre l'Escola Pia, que és el que fa al tall del descens. Nosaltres avui a vegades doncs, una final més, una final més i la setmana que ve una altra i és esperar aviam si, si podem ser capaços de, de sobretot doncs, mentalment, de, de poder estar capacitat per, per salvar la categoria, que, és, que era l'objectiu que ens hem marcat des de principi de temporada, perquè recordem que vam pujar a la tercera, l'any passat és el segon any que, que torne, tornem a tenir futbol sala a Borreig, i, bueno, i, i, i està sent un any complicat, moltes baixes, moltes lesions, eh, lesions importants de gravetat de jugadors importants, però bueno, encara, encara crec que estem vius. Estem vius. Amb el derbi a la ciutat de Berger en guanyar eh, Miquel, aquí a casa? Sí, el dèvi sí, el dèvi amb el guanyar... Uh, bueno, aquest any, tant aquest any com l'any passat, amb el Verga no, no, no hem sigut, no, hem, no ens han pogut guanyar. Hem, la primera volta a Verga vam empatar 4-4 i... I el segon vam, vam guanyar, bueno, ja la segona equip casa hem hem però això ja és passat ja la història. Ara lo que, que hem d'estar és pendir els fonts d'avui, doncs, no? El desplaçament a Badajoz és un desplaçament, doncs bueno, molt molt molt, molt, complicat, un equip molt competitiu que està a la part alta i com Mario Eduardo, doncs que, bueno, que que volen tenir objectius, eh tenen objectius, això és, això és bo és bon a ells, no? perquè, clar, un equip que ja va cinquè, la que ja no si juga pràticament res, que encara es, tingui, es marqui un objectiu de, de, de poder quedar quart, doncs evidentment això això jo és, és per felicitar-los, per felicitar-los que, de que, bueno, que són, és un equip intens, molt competitiu i molt dur, i molt dur, i que l'any que ve i l'any que ve seguramente eh, eh, com deia ell, eh tindran o una mica potser més fàcil si mantenen el blau perquè no es trobaran ni Torrada ni, ni Capellades o Castellà, que serà un dels dos Capellades o, o, o, o Castellà els que, els que també pujaran, no? Sí, per, sí, perquè ah. Torrada, és, és, és, és escandalós, no?, el que està fent l'any passat va pujar de la tercera catalana sense cap derrota Aquesta, sí, sí, aquest sí. any està a la segona catalana també sense cap derrota, un empat però sense cap derrota un empat que a més a més fa que va ser vagà, si no recordo malament. Sí, sí, sí, sí, va ser vagà. Eh sí, que sí? Sí, sí, sí, van empatar vagà, exacte. No ah, veus? Perquè el gol de l'empat ens eh, el hem fet nosaltres a Porta, faltant ja pocs segons per al partit. Que es vam tinguem botellats tot el partit, eh? O sigui que no... no... Allà a Casasiu sí que ens van fotre una pana de, del Coppó, perquè sembla que vam perdre per 13, 13 a 3 sí, sí. Però aquí a vegades vam, es vam manegar bé, eh? O sigui, anàvem guanyant. Sí, sí. Eduard, anàvem guanyant el partit 1-0. Ja, ja. Mare meva. Bueno, bueno Déu-n'hi-do, eh? Ja veieu, sí. tenim aquí, tenim aquí bueno, el, el, els protagonistes d'aquesta setmana, eh? Tot i que hi ha un partit també molt xulo, eh? Depèn de parlarem. Però, bueno, amb sí. el futbol salt és, és, és el partit de la jornada, eh? Per mi, aquest. Um... Sí, ara, nosaltres la setmana passada també vam jugar aquí a Berga. Mhm. Uh -huh. I també era un partit que em feia molta por, perquè uh, és, que, és el que et comentava abans, el futbol sala és imprevisible. El dia que va venir el Bergui Bagà, va uh -huh. es van tindre embotellats tot el partit, i, i, i, i, bueno, i no sortien d'allà, i, i es van guanyar també. A última hora es van fer un gol i es van guanyar. I, i ara a Berga, bueno, jo també era un partit que, bueno, un derbi també de, de la comarca, i jo tenia por d'aquest partit, i vaig mentalitzar els granos que que els hi havien de tornar a la moneda, no? Uh -huh. I vam fer un partidat, eh? Vam, dissabte a Berga, vam disfrutar com que més, eh? fer un partidat i els van guanyar un a sis. Molt bé. En, molt bé en, molt embotellant eh? el rival? Eh? Embotellant el rival? Sí, sí, no, eh, a part d'embotellant-los, també es van posar per davant, només començava el partit, ens sembla que era el minut 5, ja es van marcar a l'1-0 i vaig pensar, bueno... Déu-n'hi-do. no, no, vam reaccionar bé, vam empatar i, i a partir de l'empat ja no sortien de la seva àrea. I després... A la segona part es van posar a jugar de cinc i els hi van parir tres gols, una darrere a l'altre, i l'ensenyor d'ells va dir fora, fora. Van deixar de jugar de cinc, si no els hi cau, els hi cau una tunda. Eduard, que, um, qui, quina, quina tàctica tens prevista per avui per, uh, per guanyar el futbol de pareig? A veure, nosaltres a, a vegades, eh, tant a vegades com a fora, eh, jo, jo sóc un nano que no m'agrada ficar-me allà darrere, la tàctica meva és pressionar els jugadors contraris, durant tot el partit, o sigui, tant a fora, com que... m'és igual. Que perdi, que guanyi, però el nostre estil de joc és aquest. És... Tenim jugadors que... que estan forts, tenim jugadors que són tècnics, i després aprofitem una mica tot això, i juguem sempre igual. I l'avantatge que tenim a vegada que tenim molt de públic, que ens ve animar, mm -hmm. avui serà poder un dia complicat, poder no sé si tindrem gaire gent, perquè fan una festa holi aquí al camp de futbol... Una festa com has dit. al Barça a la quadra també. Una festa què dius? Uh, una festa Holi. Què és això? Eh, és una festa que hem muntat nosaltres de comerciants i unionals que els presentem ara per a les celebracions. Uh -huh. Que és una festa que es va inventar aquí a Barcelona i és, és tirar-se uns polvus i la gent queda uh -huh. uh -huh. macalada de polvus aquests de colorins. Uh -huh. Però uns polvus que després amb aigua marxen, no? O sigui, que pot ser hasta que, que el pavelló de Begà estigui ple de coloridur, no? <ríe> bueno, pot ser, pot ser que algú pugui també en coloridur, sí. <ríe> I bueno, i després esperem que vingui la gent que ve sempre, perquè és un dels puestos que hi va molta gent aquí al pavelló de Begà. Uh -huh. Pensa que tots els equips que venen de fora queden, queden sorpresos de dir, hòstia, collons sí que teniu... Quasi bé hi ha vegades que s'omplen totes les grades eh, del pavelló. Molt bé, molt bé tenim gent, tenim gent. Molt bé. I, i, i Miquel, eh, què hem de fer servir nosaltres per guanyar vaga? Què hem de fer servir? Hem de fer un gol més que el rival. Eh, sí, hem, hem de fer un gol més que el rival, hem de ser molt intensos, molt, molt intensos perquè, aviam, el que ha dit l'Eduard és, és fer tota la roda al món, és, dir, és un equip eh, molt intens, molt tècnic, que et veu escadalt, i hem d'estar de preparats doncs, per tot això, no?, eh, bé, bueno, uh, vull dir, simplement això uh, hem de fer un gol més que el rival i només dir-li a que li dongui festa a 3 o quatre jugadors i que se'n vagi a la festa aquesta jovi i que, i que, mateix, <ríe> home, que si no pateixi si no que si no queden quarts d'aquest any ja quedaran primers l'any que ve home, que aviam que, que, que, que, que, que, que l'any que ve el que volem és que i torni a veure entre Porreig i Ibagà i, i com després, a més desplaçaments més a prop podem tenir millor, que el Porreig no pot deixar la categoria home, ja està i una, dada, i una última dada molt significativa el Berga, que parlava l'Eduard de dels partits amb el Verga, els derbis, al uh -huh. el Verga els derbis no li van gens bé, perquè no, no ha guanyat cap aquest any de derbi al ni amb la Pobla, ni amb el Begar, ni amb el Porreig. És veritat, a vegades, eh? El Verga és un equip, és un molt bon equip, que sobretot defensivament està molt ben treballat, eh, però que, que, bueno, doncs que els derbis, no, que està a la part alta de la classificació, o la part mitjana, però que els derbis no, no, no... No, no a mi m'ho va dir, jo estava parlant amb el míster, amb, amb el Carles Just, el dia que van venir aquí Porreig, i m'ho va dir, diu, és es que els derbis no, no, no és el meu els voldria evitar els derbis, dic, bueno, dic, però clar, és maco poder jugar perquè, és el que diem, no?, d'estalviar els de desplaçaments lluny, de, de, de, pues, cap a la i cap a... cap a qui va jo al Vallès, vull dir... Però bé, bueno, eh, jo només li demano això a l'Eduard, que el públic, que se'n va a la festa tot, tot el públic, i que si com més que jugarem a Porto Bancada, i no hi ha problema, tu, i fer un gol més que el rival. Perquè, escolta, Miquel, no, no teniu clar que no ve gent a veure's, sobretot en partits així, els derbis que, que estan propers a la localitat? Amb nosaltres? Sí. No, bueno, no, no, no, és difícil. Tenim molta gent també nosaltres al pavelló, a Porreig. Uh, aquest any hem perdut una mica, hem baixat una mica, perquè clar, tot això també va una mica en funció dels resultats. L'any passat vam quedar segons i, i vam pujar de categoria i era el primer any i hi havia aquelles, aquelles ganes de futbol sala. I també és doncs, que aquest any sí que hem tingut bones entrades al pavelló a casa, però que clar, que si els resultats no acompanyen, doncs la gent... També els horaris, és el que deia l'Eduard, els horaris, això que el Barça jugui a les 4 de la tarda, tantes setmanes seguides, això fa molt mal. al futbol sala amateur, el futbol, l'esport amateur en general, això fa molt mal. Fa molt mal, perquè, aviam, perquè per molt que tu siguis soci del futbol sala Porreig o del futbol sala Beganès, si et juga el Barça a les 4, doncs eh, hi ha una prioritat. No hauria de ser així, però bueno, és... Yes, no? i és bueno, al final eh, tot són hàndicaps i a fora no, a fora evidentment que no, no se'ls desplaça eh, a ningú i potser sent al derbi, sent un dissabte a la tarda i sent al derbi a vegades, doncs desplaçament curt a priori, doncs pues, potser sí que tindrem alguna, algun, algun aficionat però bueno, no, no. en general o per norma general no um, Eduard, una última cosa hem de, hem de plegar, tens alguna cosa per dir, diries alguna cosa? Ma, no, jo només amb l'entrenador del porret, doncs pues ja el saludarem ens veurem aquesta tarda, uh -huh. i desitjar-li tota la sort del món i ojalà, ojalà salvin i puguin quedar-se a la categoria, és el que jo també desitjo, perquè és el que comentava ell, eh, desplaçant-se a Tanavall també també ens emprenya. Nosaltres l'any passat a la primera catalana, ja t'he comentat, ens van en per grup, que cada desplaçament era dins de Barcelona, eh? a les afores de Barcelona, era, era complicat. Uh, Miquel, per que fa a la teva últim minut? Bueno, no, eh, també el mateix, no? Ja li sort a l'Eduard, d'aquí un estona ens veiem allà dalt i, i, bueno, i, i que, bueno, i que sigui un partit de futbol sala autèntic, que es jugui futbol sala i que, bueno, i que no hi haguin, doncs, ni, ni problemes ni, ni coses d'aquestes, com les que, per exemple, vam tenir dijous a, amb l'Ull Estrella a casa, que vam tenir algun problemilla, sobretot amb arbitratge i, i bueno, i coses així, que Bé, bueno, doncs que, que sigui una tarda d'esport, és eh, el de futbol sala, que és un esport molt maco, que jo és el primer any que faig d'entrenar a la futbol sala, però que la veritat és que, a part de que estic patint molt perquè la situació de l'equip és la que és, però a tal vegada estic disfrutant perquè és un esport que, que bé, bueno, que, que és molt maco i, i és molt més... és un esport que no hi ha tant d'allò com el futbol. Amb el futbol ja... No sé, és, és, és més... O sigui, hi ha molta més harmonia entre clubs i per, per a l'hora de fer un canvi de partit o un horari doncs no, hi ha, no hi ha tant problema el futbol. Jo he estat molts anys amb el futbol i, i és, és, és molt diferent, canvia és molt diferent. La veritat és que, que jo personalment estic content per això, no? perquè el primer any a la banqueta doncs, eh, veig que, que, que hi ha coses, sempre, sempre trobes cosetes diferents i... i dolentes, però bueno, en general estic content doncs, per tots els equips per tots els equips que hi ha de la categoria i, bueno, i això, i amb l'Eduard doncs, que ens veiem a la tarda, simplement Molt bé, jo moltes gràcies de tenir-vos tots dos aquí, fer cinc d'aquest partit per veure doncs, les expectatives com pintaven, veig que pinten molt bé perquè m'ha fet por una mica l'última frase la, i l'últim minut del, del, de l'Eduard eh? um, Molta sort a tots dos i que vagi molt bé que us ho passeu molt bé Gràcies. Adéu, Eduard. A L'Eduard em sembla que se'ns ha penjat abans, eh? Ha sigut un fallo meu. Uh, Miquel, a Déu, vaigi molt bé. Bon dia. Vale, bona tarda. Adéu. Vale, per un pèl no ha sortit perfecte, eh? Una miqueta més, eh? I podem despedir-nos del... hasta... ah, fins i tot del... Del... de l'Eduard Ortiz, que com diem desitgem molta sort al Vaganès com també al Club, es... Club Futbol Salà Porreig.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 que vinga, estem anant ja en caiguda lliure ja que ens hem atrevit amb dues trucades ara ho farem amb una i parlarem de la amb el president de la Federació Catalana de DARS Bon dia, Julià Maria Hola Bon dia, bon dia Perfecte, perfecte Molt bé Escolta, Maria, la setmana passada demanem disculpes, eh? com, com amb tu, ja demanem disculpes a, a, a, a tota la gent que ha venit trucar al Josep Rivera, que va aguantar aquí el telèfon, pobre, ehm, esperant que solucionsi el problema, però no quan hi ha uns negats al capdavant. Eh, és impossible. Em sap molt greu. Eh, avui, eh, avui hem pogut fer-ho. Perfecte. I esperem... Enici, senzillament demanar un agraïment moltíssim a l'esforç que feu, perquè d'altres no sou professionals en la matèria, senzillament són aficionats altruistes i això és molt d'agrair i més encara quan, a més a més, esteu promocionant no només l'esport de les vostres contramas, sinó també de més enllà. Moltes gràcies, Maria. que et poso pel treball. Venga, Josep Maria, però on vols començar? Doncs comencem per la jornada, la catorzena jornada de d'Arts de la Lliga Catalana Divisió d'Honor 2014-2015. Molt bé. Comencem pel primer partit. El club d'Arts i Guastoses contra el Lligues ADG.cat. Aquest partit eh, va ser ajornat eh, pels dos clubs. Eh, novament, aquest cap de setmana passat, va ser atí TIC. Eh, dalt, les darts van coincidir amb la Lliga Catalana, de la Federació Catalana Darts, i va provocar doncs, que alguns partits quedessin ajornats, com també, per exemple, el Club d'Arts Guardiola contra el Forgell Club Darts, que es jugarà el proper 6 de juny amb dos equips, es van posar d'acord ja abans del dissabte passat, per fixar la data del següent partit. Això amb els darts és habitual, és habitual que coincideixin altres competicions amb les competicions que fa la Federació Catalana de Darts. No són competicions federades, però s'han de respectar. Si sembla, doncs, repassem al següent partit. Club darts de xarxa contra el Piritoño. Senyor, aquí sí que hi ha resultat, oi? Aquí sí, aquí sí que tenim, tenim margo, aquí. La xarxa oh. va rebre la visita de l'actual campió de lliga, la lliga catalana de darts el Piritoño, el Piritoño que al seu local, a la seva seu al Magrat de Mar llueix eh, en un lloc preferencial la Copa de la Lliga Catalana una copa que guanyarà enguany el vigent campió i que si segueix sent el Piritoño es quedaran al mateix local la seva copa o si no si hi ha un altre guanyador l'hauran de cedir o l'hauran de lliurar l'actual campió que guanyi la Lliga de la, la competició d'aquesta edició d'aquest mm -hmm. curs Carai, el... pareixi... Vaja, estem, això és com el... com és? La, la jaqueta amb el... la jaqueta sí, verda? la Copa Davis no? Diguéssim que la Copa Davis és un trofeu que se li van afegint les taques dels guanyadors a la part inferior mm -hmm. i aquest trofeu va passant de campió en campió. És com les Copes Mundials o, o, o d'altres competicions, d'altres prestigis. Però arriba mai a quedar-se propietat del club? No. Home, de moment encara no està establert, però sí que hi ha intenció des de la federació... A treballar envers aquest aspecte de que els clubs que, per exemple, hagin assolit en tres camins el, el guardó de la Copa que puguin disposar-ne d'una físicament una rèplica de lo que seria original. Molt bé. Ja estem treballant, ja estem treballant. Molt bé. Doncs el partit es presentava molt emocionant i realment va ser així. El primer punt va ser pels visitants de la mà d'en Joan Carles de Lola, el vigent campió de Catalunya que milita a les files del club d'Espirituño. En aquest primer punt, el Piritonio agafava l'avantatge. Els de port van reaccionar molt aviat i van sumar les tres partides consecutives següents individuals, deixant el marcador provisional amb un 3-1 favorable amb els de la xarxa. Les dues darreres partides individuals van ser normalment per l'equip visitant i amb un empat 3, molt emocionant s arribava al final de les partides individuals i aquí començaven les partides a parelles en aquest eh, preàmbul, eh, les partides de parelles van iniciar amb la victòria, el desempat, perdó, el, per 2 a 0, dels locals Hilari Pons i Joan González, dos jugadors que realment estan tenint un brillant final de temporada. Deixant el marcador provisional 4 a 3. A la segona partida de parelles, els locals, el club d'Ars, la xarxa de Puigreix, tornava a guanyar el seu partit individual de parelles. Amb un marcador molt ajustat de 2 a 1. Això sumava ja el cinquè punt. Amb un 5 a 3 al marcador, la xarxa ja tenia el sac i ben lligat la nova victòria. Amb aquest darrer resultat de 5 a 3, amb tot i així, encara quedava per jugar una partida de parelles. Una partida de parelles que també va anar favorable al club d'arts de xarxa, deixant el marcador final amb un 6 a 3. Una més que va la victòria del club d'arts de xarxa, que realment els dona aspiracions en tenir-se a la zona alta de la classificació. Mm -hmm. Molt bé. A la punt... La Punt Estadístic, eh, en Hilari Pons, jugador del Club d'Arts de xarxa, va assolir una marca de 180 punts, un llançament de 180 punts en les partides oficials que va realitzar durant la competició. Molt bé. I el darrer partit de la jornada és les plugues Club d'Arts contra el Ripó i Club d'Arts. Aquest partit ja el vam comentar la setmana passada, perquè era un partit que es va celebrar de forma avançada, i la victòria va ser de les plugues. Les plugues, amb un resultat de 5 a 4 va assolir la primera victòria de la temporada. Arriba una mica tard, però arriba, arriba. I és un molt bon resultat, sí senyor, perquè amb dos equips, l'Esplugues i el Ripoll, a més a més són rivals directes per eh, evitar o eludir la darrera passa de la classificació. I en aquest moment l'es l'Esplugues doncs, es va posar per davant o s'ha posat per davant del el Ripoll. Tots dos equips eh, només tenen una sola victòria i tots dos equips segueixen lluitant per evitar la darrera plaça que tot fa pensar que es desvetllarà o que es desfarà l'empat gràcies als 16 a favor i en contra de cada, de cada un dels respectius clubs. Uh, serà una un recta final emocionant, no només per les parts capdavanteres de la classificació, sinó també per la cua de la classificació. Una competició que ens fa adonar doncs, que és molt emocionant aquesta temporada, també, on hi ha molta emoció no només la, al capdavan, sinó també a la part mitjana de la classificació. A la part mitjana, on trobem el Club d'Arts al Xarxa, la Lliga d'ADG, el Guardiola, el Club d'Arts Goya, el Palafrugell, el Piritoño... Un gran reguitzell de grups que es troben allà concentrats amb poc molt poca diferència de punts i que la recta final de la competició de la regular de la federació no. serà molt emocionant. Molt bé. Um, què et sembla? Com vols repassar la Lliga? O vols, o vols repassar els bons resultats no. dels esportistes catalans? Mira, si vols, repassem un punt ràpid, la classificació. Molt ràpid, molt ràpid, sí senyor. L'Aigüestoses amb 0 partits perduts va primer, en segon lloc trobaríem el Prefugell amb tres derrotes, el Piditó, el Piditó, el Piditó derrotes, la Xarxa amb 5, el Lligas ha de ser amb 6, amb el Guardiol amb 7 i només amb una victòria les Plugues i el Ripoll que tancarien la classificació. I si et sembla, doncs, nem amb una altra secció, la secció última que sempre tanquem, aquesta setmana no hi ha lliga, no hi ha competició, per tant, eh, la part de la jornada d'avui ens la saltem, i anem a la part final, que sempre donem l'apunt internacional o l'a punt últim de la nostra secció de darts. I, si et sembla, doncs, eh, avui crec que és molt especial que afinem bé les trompetes i que les posem ben alt perquè la, la notícia i la informació s'ho mereix. Si et sembla, afinem les trompetes. <laughs> Vinga. Doncs sí senyor, música solemne, música solemne per presentar la informació que tenim a continuació i és que coincidint amb la tretzena jornada de la Lliga Catalana de Darts, de la Federació Catalana de Darts també s'han celebrat d'altres competicions com van doncs, comptar que ha hagut partits i jornats es va celebrar eh, el primer campionat de darts punta de ferro d'Alcalá de, de Nàries una competició que organitza una associació d'aquella zona i també va coincidir també amb una altra competició, la seva Copa de Campions Bullshooters, una altra competició de darts que es va celebrar un mateix cap de setmana a la a de la Cala d'Anares, de d'Arts Punta de Cer, doncs, eh, destacar principalment la participació de molts esportistes catalans de la Lliga Divisió de Nord Catalana, del Club d'Arts Olot, del Club d'Arts Aigüestosos, de la Xarxa, del Piritóño, esportistes independents... Un bon reguitzell d'esportistes que es van desplaçar fins al Cala d'Anares a lluitar i a guanyar el màxim de beques possibles que hi havien en joc, que eren molt quantioses i molt elevades. De tots els esportistes federats participants desplacar doncs, la gran actuació, brillant actuació, d'en Daniel Zapata, del Club d'Arts Aigüestoses, que a nivell individual, a la competició individual, va quedar subcampió, només per darrere d'en Cristo Reyes, l'únic esportista professional que avui en dia doncs, tenia a Espanya. I, per altra banda, en la modalitat de parelles, es va proclamar campió amb el seu company José Sousa, un jugador portuguès que ja porta més de 10 anys que està fincat aquí a Barcelona, bueno, a Catalunya. Primer va estar a Tarragona, ara ja està a Olot, i que enguany doncs, és el primer any que juga amb el club d'Arzolot. José Solsa també va ser campió de Catalunya en anys anteriors, amb la federació, i que realment és un esportista que durant molts anys està donant suport a les nostres competicions. Per altra banda, doncs, també comentar que, bueno, en Dani Zapata va arribar a la final després de derrotar també el seu company de parelles, en José Solsa. A les semifinals va guanyar 6 a 3. Uh, perdó, 6, 6, 6, 6 a 3. Uh, va guanyar... Perdó, ara m'he confusió. En José Sousa també va arribar a les semifinals, ara ho bé. A les semifinals va caure davant d'en Cristo Reyes, per 6 a 3. Mm -hmm. I en Dani Zapata va guanyar a un altre català, en Carlos Rodríguez, un esportista que en, en anys anteriors doncs, també havia sigut campió de Catalunya, concretament en el 2006. La final la va jugar Cristo Reyes, que va guanyar 6 a 2 en Dani Zapata. Una magnífica i brillant resultat dels esportistes catalans, amb el segon lloc individual del Dani Zapata, el tercer del Sousa, de José Sousa i Carlos Rodríguez, i a nivell de parelles, doncs, la gran victòria de Dani Zapata i José Sosa que van guanyar sobre Carlos Rodríguez de Barcelona i Antonio Cines de les Illes Balears, dos grans esportistes d'edats darts punta de cert. I l'últim apunt, ja per finalitzar la nostra secció, a nivell de la competició de Copa de Campiones, destacar el gran paper i la gran actuació de la Lloranda Riba i de la Carlota Pérez que en, en el seu respectiu equip doncs, van assolir esportistes del Club d'Esgolla, que aquí jugaven amb un altre equip, van assolir el campionat quedant primeres classificades a nivell individual. Un gran, gran resultat i una excel·lent posició per aquestes esportives esportistes que realment estan jugant amb un grandíssim nivell. També he destacar que en Gabriel Oliver i en Gabriel Listerado, amb dos esportistes del Club d'Ars també, per equips també assolien una cinquena posició. Un brillant cap de setmana, doncs, també pels esportistes catalans, que ens agrada destacar fet inusual perquè no és habitual comentar competicions que no organitzem nosaltres directament, però que realment s'ha de destacar eh, fruit del brillant resultat dels esportistes que catalans de la Federació i que eh, estan jugant actualment en les nostres competicions. Molt bé, Josep Maria, eh, m'ha agradat eh, la teva performance, eh? Home, això s'ha d'anar una setmana a setmana. <ríe> ah, doncs molt bé. Josep Maria, moltes gràcies per tenir la trucada de ràdio, però una setmana més i parlants de darts, que aquí ja saps... A vosaltres, a vosaltres per deixar-nos doncs, parlar de darts, un esport minoritari, que sou l'emissora eh, de ràdio que més hores dedica a l'esport dels darts. <ríe> moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Maria. Ens veiem la setmana que ve? Sí, i tant. Salutacions. Salutacions, adeu, bon dia! Adéu! Esteu cansats d'escoltar bons programes de ràdio? No! Esteu cansats de divertir-vos? No! Esteu cansats de que sempre assuin els altres la samarreta? Sí! Vosaltres, el que realment necessiteu és una dosi d'avorriment. Això, això!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 Doncs bé, um, bé, bé, bé, sí. Són les... <ríe> Tenim problemes avui amb el... Bé, amb... bueno, me'ls jo, els problemes, ja la setmana passada. Albert, bon dia! Bon dia! Aviam, torna-hi, bon dia! Bon dia! Espera, espera, a veure si et pujo per aquí. No sé, se sent en força bé aquests... No, ara no. Ara se sent millor, eh? Se sent millor, però és que... Aviam? Ara m'agrada més. Aviam, ara? Ara, ara, ara m'agrada molt més. I ara? Man bueno, què? Que jugues? Estàs a fer proves. Eh ah, sí, no? dues setmanes fent proves, eh? Escolta, doncs, eh, sí, si, 700B, si perfecte, és eh? tota. Doncs, quan me eh... Ara no és com abans que havies de parlar aquí enganxat al micro ons fos una pera. Ara parles. Pots parlar des de, des de fora de la plaça. Sí, sí. Quasi sí, bé. Sí, de la de tenir cap a la finestra i els de baix no crideu tant que sortiu per les zones. Exacte Doncs bé, uh, avui avui tenim l'Albert ja aquí, ja instal·lat aquí l'estudi perquè volem parlar volem parlar ja d'aquesta quarta pedalada que es fa aquí a Port-Reig eh? i tenim uh, Pep Vilalta i tenim també Joa Maria Vilaseca Bon dia a tots dos, Vilalta, bon dia Hola, bon dia I bon dia Maria Vilaseca Bon dia uh, Com deia Josep, sí, uh, bueno, arriba el maig, eh, aquest maig serà intens amb bicis aquí a la comarca pues, està agradant eh? Està agradant. I demà, per exemple, doncs, ja el prologir serà una miqueta doncs, una, un aperitiu del que serà, per exemple, la, la, la cursa del, Ra, del Ramon Garriga, eh? la Memorial Ramon Garriga, que es farà a final de mes, uh -huh. però demà toca els nens. I és la quarta edició, com tu deies, una edició, doncs, si són quatre edicions, el Josep Marí Viloseca, que, que és part de l'organització, eh, tenim els representants de les escoles aquí, que són l'escola Fred Mata i l'escola Sant Martí de Porreig, i, eh, com et deia... Uh, és pels nens eh? les categories ens els diran ells ara i és la quarta pedalada de Josep Maria 4 anys, uh, senyals que alguna cosa es deu estar fent bé perquè clar, quan portem una o dues edicions diem que, que, bueno, doncs que ho provem però amb 4 edicions sembla que tothom s'apoya i tots anem a una, no? Sí, cada vegada hi ha més gent més col·laboracions i, bueno, i sempre tenen la resposta dels nens i movem sempre més o més a les mateixes quantitats. I les mateixes escoles, perquè, va clar, sí. eh, bàsicament, és totes les escoles de la comarca. Sí, sí, sí, venen de tot el Bargadà, que passa que hi ha col·legis que col·laboren més i n hi ha que col·laboren menys. Bueno, però arriba, bàsicament, sí. a, a tothom, important. I el Pep Vilalta, eh, com a representant de l'escola d'Alfred Mata, ell, en eh, què col·labores tu, Pep? Estàs dintre de l'organització? Bueno, en principi... Uh, D'aquestes activitats que organitza el, el Consell esportiu, doncs, quan toca el, el poble de la nostra escola, doncs, intentem col·laborar una mica en el tema organitzatiu i en el, dia, bueno, en el tema preèvi organtiu i en el dia, i en el dia de la cursa. I llavor ens també doncs, el que ens afecta a la nostra escola, que és intentar dinamitzar que, que participin i s'apuntin els nens el doncs, dia de la pedalada doncs ja veiem abans, eh. abans ha, m'han dit a mi abans que aquesta competició està ben bé al marge del que és el memorial jo... sí, sí. Ramon Garriga això ha de quedar claríssim eh? és, és, és, una cursa, és un aperitiu i, això, eh? això és una, però és una cursa a més a més que està està feta des del Consell Comarcal, oi? Exacte, exacte està feta des del Consell Esportiu del Berguedà Això, això exacte, Consell eh? Esportiu del no, Berguedà i sí. que passa per tots els pobles i que aquesta setmana ens, queda, ens toca aquí Correcte, perquè Porreig. ens queda clar, perquè la falta que sentim aquests dies per exemple a Ràdio Porreig doncs, eh, sentim per exemple, el memorial Ramon Garriga que ens queda clar que el memorial Ramon Garriga és una cursa ciclista, la sisena edició per exemple, que els nens tindran el seu apartat però això de demà és una pedalada per tant és una cursa en diferents categories dels nens hi eh, bueno, doncs ja veieu, dues persones que estan completament involucrades eh? Eh, ells marquen el circuit ells fan, ells pràcticament jo m'eloguis i jo m'elcomo eh, això serà la plaça nova, eh? d'aquí a Porreig recordem, sota, doncs aquí, el que no hagi vingut mai eh, no, no, no li costarà molt trobar-ho tampoc perquè entre que estarà ben indicat i que ja veurà bicis, no costa gaire trobar-ho, eh? i eh, la recollida dorsals diguem, serà de 9 a 10 del matí, eh, quan ja hi haurà el circuit mercat. i posteriorment doncs, començaran les curses, que serà aproximadament les 10, no hi ha un horari definit, sinó que quan tothom estigui a punt, doncs, eh, doncs començaran, començaran les curses. És molt important, eh, ho hem de dir això, si eh, tothom que vulgui participar en aquesta prova eh, necessita una llicència, eh, la, la llic el seguro, eh, la llicència federativa, que té un preu de 3 euros, Eh, això sí que és important per, per prendre part de la prova, ja sigui aquesta, ja sigui, la doncs per exemple, la mini-Rasus Berga, que també es farà doncs aquest any, eh, el Futbol 7 eh, i el, el Marracros, es necessita una llicència doncs, que són 3 euros. Eh? Per tant, 3 euros, avui en dia, no és res. Si 3 euros ja el val fer un tallat. el pas que anem, aviat un valdrà un litre de gasolina. Sí. Per tant, eh, 3 euros, no és res. Bé, bueno, i... Anem a parlar amb el Josep Maria. Uh, ja hi ha el, el circuit marcat, Josep Maria. Podem dir el, el, la longitud d'aquest circuit? Aproximadament serà d'uns 600 metres. Que és la longitud de cada any? Sí. El circuit que... exactament, bàsicament el mateix? El mateix es pot variar una mica perquè es quedi l'últim tram una mica més llarg. És dir, que l'any passat ens va quedar molt curt, llavors ho farem d'una altra mica de forma que quedi més llarg. Però bueno, en total serà uns 600 metres... Els més grans poden fer dos quilòmetres 400 i els més petits poden fer 400 metres. Ara hem de parlar. Les categories, les saps, Pep, les categories, bueno, quines em... serien les primeres categories? Eh, com en, començarem? En principi es comença pels grans, de... si sí, sí, n'hi ha alguns de, de secundària i de secundària, però crec que en aquest cas vist el que havíem fet els últims anys i segons les inscripcions, començarem per 5A i 6 è Per tant, anem de més a menys. Sí, de més a menys, exacte. Comencen els més grans i normalment se sol fer... comencen els nens a la 20, 5A i 6 è després les nenes, també categoria la 20, 5A i 6 è i anar baixant. Llavors els benjamins, que són els de tercer i quart, masculí i femení, prebenjamins, primer i segon, i al final llavors es fa P5, P4 i P3. Tots junts. Um, en principi, S'ha de veure, depèn dels, dels nens que estiguin inscrits, i llavors a última hora, en funció del, del número de, de vicis que hi hagi, de nens que hi hagin inscrits, llavors es divideix. Però pot ser que sigui P5 per una banda, P4 i P3. Per com funciona això de la, Josep això de les inscripcions? Uh, això és la mateixa escola que funciona? Uh, totes les escoles, uh, hi ha molta gent que segueix aquestes curses per tota la uh, comarca? Sí, en principi, uh, cada escola recull les seves inscripcions, i llavors el que fem és fer-les arribar al el Consell Esportiu, que és qui, qui les aglutina i les recull totes. Ahà, uh -huh. molt bé. I doncs, ells el calendari està fet cada any? Sí, a, bueno, a vegades hi ha algunes modificacions, però en principi el Consell Esportiu, a, a principi de curs, doncs fa un, un primer esbós de calendari on hi ha les diferents activitats, perquè ells organitzen activitats de diferents tipus, no només pedalada uh -huh. escolar, sinó que hi ha els crossos, hi ha els duellons, uh -huh. tenis, taules, cacs, orientació, diferents tipus de d'activitats Tot, Tots relacionats amb la canalla que estem parlant. Exacte, sí. I a les escoles. Sí, uh -huh. sí, d'educació infantil, primària i secundària. Uh -huh. I ara entenem que aquesta és la quarta prova o és la quarta prova que es fa aquí a Porreig? No, aquesta és la, la quarta que es fa aquí a Porreig. De, de la temporada aquí en, en les comarques ja s'ha corregut a altres pobles? Um, en principi s'ha corregut a, a Guardiola. Va per gent? Eh... Uh... Més o, més o menys eh, ens movem uns números semblants com aquí molt bé. o sigui que la gent que va correspon ahí... sí, no. sí, sí, doncs, sí, que li i porta la canalla uh -huh. doncs, el mateix que portem ben, que penso, la... Que la... penso que sempre deuen els mateixos no? és com tots els esports clar. quasi sempre deuen els mateixos i fan un campionat tot depèn del seu sí, si fill clar, no té clar, partit clar. de futbol, eh? sí, el també, futbol... També, també, <laughs> si no té partit de futbol doncs mira, corre en bicicleta que els agrada molt la canalla de fet la primera data que es va proposar, el 22 de març, i el coincidim amb la pedalada d'Avià, doncs es va canviar de data una mica per això que diu vosaltres, perquè la gent que, que segueix les bicis o que va pedalant doncs no li coincidís dos, dos dies, dues proves. Ah, ha en el mateix dia dues proves. Que no, clar, és que aquí, més, és una comarca quedar, que s'organitzen moltíssimes activitats i costa no poder coincidir una amb l'altra, a més, que generalment es fa en el bon temps, això, i, i encara és més difícil. Um, Josep Maria, els grans de 5a i 6a faran dues voltes. Per tant, un quilòmetre 200... No, quatre voltes. Quatre voltes. Eh, un quilòmetre quatre. 800. Dos 400. Déu-n'hi-do. Dos 400, perdona, exacte. Sí. Perdona. <laughs> Déu-n'hi-do, eh? Déu sí. I al circuit hi ha pujades, baixades? Sí, hi ha, hi ha alguna baixada, alguna pujada, i llavors eh, anar remuntant una mica o dos nivells fins a, a tornar a arribar al punt més alt. Un circuit dissenyat pel Consell Esportiu o no, no, per vosaltres? Per, per nosaltres de, hi ha uns uns 20 metres de desnivell 5è bon. i 6è, voltes 3è eh, i 4 en fer dues menys o una menys per tant tres o dues. sí, però llavors els escurcem al el circuit que hi ha una pujada que no la fan 5è i 6 i la categoria masculina, categoria femenina fa també quatre voltes sí, el per el tant separem masculí i femení eh? depèn de la canalla que hi ha n'ho no fan i depèn de la canal que correm tot junts i 3è i 4 s'escurça el circuit per tant. queda poder 20 metres més curts. Uh -huh. perquè només s'elimina una pujada, uh -huh. i llavors es fa una volta menos o dues, depèn. Vull dir, llavors ja això ho decideixen els del Consell. Això es decidirà demà, doncs, sí. moments abans. Sí. Eh? Es, es comunica i ja està. I P3, P4 i P5 també més currarà conjuntament i masculí i femení? Sí. de la canalla, llavors fan més una sortida, perquè gaire a canalla tampoc hi poden currar. mm ja. uh -huh. O sigui, es pot fer dues tandes. Dues o tres tandes per cada categoria. Mm -hmm. Per tant, allò, escolta, jo vaig a guanyar, eh? guanyar, guanyar, no? No, no? no ho sabràs tampoc, perquè si hi ha dues tandes, però, oh. igual, el, el de potser, igual, per poc, no hi ha finals i no hi ha... O sigui, és, és en plan de que els nens s'ho passin bé. Tots volen guanyar. Eh? Tot jo soc el que, ha... que no m'agrada perdre, en el parxís. Però tots ho van però és clar, vull dir, no, no, no, aquí no s'ha de... Tots tindran el mateix premi, dir, la medalla que portaran al seu consell, una ampolla d'aigua i llavors hagués sortit el sorti del sorteig. Ara ho anava dir. Veus? Aquí parlarem dels premis. Això a tot arreu és el mateix, no? Totes les poblacions es fa el mateix. Bueno, eh, medalla sí, l'aigua també, llavors hi ha d'altres pobles que regalen d'altres coses. Vull dir que això, això hi va una mica eh, en criteri d'organització i si paguen inscripció o no paguen inscripció. Per da. tant, i la inscripció quin preu té, Josep? Eh, aquí és gratuïta. Va, doncs, per tant, estem parlant eh? estem parlant. que hem de portar la bicicleta sí, ja està, no, no, és molt important portar la bici unes bambes, roba adequada, eh? prenavi junalleres per si caus que no, <laughs> perquè, no, no, perquè, això, eh? perquè aquesta, aquesta perdona eh? 3 euros pels que no tinguin la llicència federativa ah, i t'emportes tot això eh? t'emportes, aquests sí que no eh, no són com els polítics que prometen i no donen aquests donen de veritat, o sigui t'emportes tot això que ha dit, eh? aigua una medalla? Una medalla i llavors el que hi pot haver del sorteig, que hi ha de cambes, hi ha pots d'oli, hi ha cadivetes... Com un pots mat... d'oli? Pots d'oli què? De moto? No, de, per, per la cadena. Ah. Ah. Tot, tot s'ha de dir aquí, eh? Tot és relacionat amb les bicicletes. Ah, molt bé. No, imagina't el que et deia. Sí, sí. Eh? Vidons d'aigua, vull dir, hi ha, hi ha diferents coses. I els nens ja porten aquells pedals que, de grans? Amb les bicicletes no, són massa no. petits, eh? No, no, en principi... No, sí, porten pedals que poden portar amb calçat de carrer, Molt amb bambes normals. Molt bé, bueno, també deu haver-hi el, el que és tècnic ja, eh? Als ja... més gràcies pot haver algun. No, sí, però... sí, pot haver ja algun, però, ha... el pare, o, o sí, mare, però ja... Sí, exacte. Però és una cosa més puntual. Això serà a les 9 del matí demà, eh? A les 10. A les 10. A les 10. A les 10. I tenim previst més o menys l'hora d'acabada, Joan Maria? Quan haguin acabat, però sobre les 12 o la 1. Sí, això, és una... ah, sí. sobre són a força ràpid sí. eh, doncs bé nois eh, jo us agraeixo molt que hi ha vingut eh, ja hem fet eh? si us voleu quedar fins al final del programa aquí. Afegiríu, afegiríu, alguna més? afegiríu alguna coseta més no, que si hi ha algú que encara dubta i això a veure si s'anima a participar i que esperem que faci bon temps que hi hagi molta gent i que surti tot molt bé perquè la feina la feina ha sigut bastanta gent a col·laborar amb els treballs dels de circuits i Bé, bueno, normalment eh, és això, ja el, el, el Josep Maria que se'n cuida més de, del circuit i des de les escoles, doncs, bàsicament les ampes que col·laboren aquest dia i des de la, dels mestres d'educació física i la resta de mestres, doncs el que fem eh, durant la setmana prèvia és... Eh, fem a l'hora d'educació física doncs, que els nens portin les bicis i aquell dia profitem per anar tots en bici i col·laborem una mica tots. Sí, Molt cal bé. dir que aquí hi ha hagut una mica de trampa, eh? perquè els de l'escola Sant Martí i Alfred Mata ja, ja han entrenat el circuit, tot i que, esclar, el circuit no està marcat. Per tant, han entrenat sobre el terreny. Sí. Molt bé. Alguna altra cosa, Josep Maria? No, per però part... és que s'animin i que vinguin. Molt bé, doncs, què he de dir? Doncs, primer traslladem aquesta, aquesta, aquest desig que tenen ells, eh? de que la gent es plegui aquí a Porreig i que vinguin a córrer bicicleta i passin un diumenge al matí pues, per la canalla, no? destinat ben bé a la canalla i a la bicicleta, que els agrada molt. Uh, moltes gràcies a tots dos. Deixa'm dir, Josep, un moment, aquí tenim una llista d'inscrits provisional, no tancar d'un moment, doncs, amb 50 inscrits tenim... Doncs... Nens de l'escola Alfred Mata, nens de l'escola Sant Martí, de l'escola Gironella, de l'escola Princesa Lascaris de Casserres i de l'escola de moment Xarxa, també tenim doncs, eh, algun que altre iscrit. De Berga. Molt I bé. de la de Sant Llores de Guardiola a Berguedà també, eh? També tenim dos. Doncs pues molt bé, dit això, moltes gràcies una altra vegada a Josep Maria i al Josep Ben Seca, eh? Que per haver aquí fins a cinc cèntims d'aquesta cursa. Moltes gràcies, bon dia. A vosaltres, bon dia. Doncs bé, nosaltres anem a parlar De què anem a parlar? Hòstia, fa rato que estic buscant eh? Hòstia tu, eh? I no ho trobo, eh? Anem a parlar doncs, amb el Josep Vilardell Que ha vingut ara fa un moment eh? I parlarem, doncs, com sempre, d'això get... Josep Vilardell, bon dia Bon dia uh, Pinyes per aquí, pinyes per allà, eh? Maria ah, ja, Josep. Ara ja tenim reposar-nos Maria. Uh, Josep Pilardell. Mol bon dia. No començar. Ja tenim equips, equips classificats hi ja a la NBA. Eh? I tant, sí, sí. I tenim partits en directe i partits d'ahir. Sí sí. boneses notícies. Sí. Doncs pugui. Ens doncs comencem com sempre pel porreig i pel Pre femení que aquesta setmana descansa, però la setmana passada va guanyar com hovam comentar i s'ha col·locat terceres i marxa això terceres han set partits guanyats i tres de perduts. El mínim masculí B, que la setmana passada va aconseguir la segona victòria, marxa setè amb dos partits guanyats i 9 de perduts. El mínim masculí A, marxa quart amb 5 partits guanyats i 6 perduts, també descansa aquesta setmana. El cadern masculí, que també descansa aquesta setmana, tenim 4 equips descansant, marxa cinquè, amb 6 partits guanyats i 4 de perduts. El júniar femení juga avui a les 11, club bàsquet roda, club bàsquet porreig. Pel que fa al júniar masculí, que marxa setè amb 13 partits guanyats i 12 de perduts, Juga avui a dos quarts de sis, Club Bàsquet Sant Padol B, Club Bàsquet Porreig. I finalment el senyor, que com comentem, a diferència de la primera volta, que va, la progressió va ser més ascendent, aquesta segona volta van començar més bé van cap a malament, marxen se tens amb 15 partits guanyats i 8 de perduts. I aporten, crec que tres jornades seguides perdent. Per tant, ja ho vam comentar la setmana passada, que la línia no és positiva del senyor masculí. I juga demà a les dues, Unió Esportiva Capellada Estia 100%, Club Bàsquet Porreig. Molt bé, escolta, perquè fa el teu tema Ah, bé, bueno, el júnior ah, bueno, masculí que juga avui, com he comentat, totes quarts de sis eh, juguen contra els novens, per tant és un partit important. Perquè... Entrenes ja tu, Josep? No, no, encara no, no? segurament aquesta setmana començaré, Molt perquè em van dit tres setmanes i dijous faran les tres setmanes. Molt bé I, bé, doncs, llavors comentar pel fa a Bàsquet Berga el, el júnior femení, el 7 fa al Bàsquet Berga juga demà 7GOM fa Bàsquet Berga, Regina Carnelli. I el junior masculí marxa primer, 22 partits guanyats i 4 de perduts, i juga demà a dos quarts de sis, nouf bàsquet verga, cup, bàsquet, club bàsquet d'artes. Perquè fa el txutxibàsquet verga i l'informer, avui no, no he pogut treure la informació. No sé si el tens tu. Uh, jo tinc txutxibàsquet verga, no, jo tinc el senior, perdó, del senior masculí, no, tinc tinc tinc el... El, la primera categoria catalana l sí, l eh? que juga, juga demà a partir de les 6 de la tarda amb el club bàsquet que va 0-1 que marxa a la, la Marca a la setena posició amb 6 partits guanyats 16 partits guanyats, 12 de perduts perquè fa l'inforber bàsquetber que marxa encara a la penúltima posició però que baixi així, així eh? que podria guanyar algun partit més sí. que menys, eh? està a la quinzena posició amb 5 partits guanyats, 23 perduts Tu ets just darrere del xicoris que porta portes set victòries, dues oh, sí, victòries el, més. Eh? El que comentem sempre, um, el Verga que perd els partits de set, de 5 de quatre, com ens va comentar el seu entrenador, president, ah, president perdó, um, són jugadors joves sense experiència que aquests minuts finals no, encara no, no saben jugar, bueno, i això és el que passa amb el Verga. Però bueno. Doncs decideix molta sort, sí, eh? perquè jo, jo, jo soc partidari sempre d'aquelló, de... bueno, quan tens la feina feta, els, sí, sí. els equips sembla que hagin de fruixar, però tu vas dir que no em sembla que el Gala 0 porta 16 victòries, no pot aspirar a res imagina't que els altres perden sempre, o sigui, l'intensió sempre és guanyar el màxim de partits possibles en un tot però a vegades baixes l'intensitat sense voler, no perquè els altres deixin de voler guanyar, sinó que sense voler com que ja tens tot fet o fins que fas més provatures de gent jove però també la línia que porta a la temporada et va cap a positiu ja quan comença una temporada vas sempre acabar a positiu, no cap negatiu per molt que no juguis encara potser més ganes portes molts molts entrenaments, molts tirs, mol, moltes cames, molt físic i això, o siguis nota potser et canses més però tens com més experiència de la temporada vas molt més fi sí. en aquest sentit, i sense voler potser aquell triple que al principi de temporada no t'entra ara t'entra perquè n'has tirat molts um, ets molt més ràpid votant, o bueno, el que sigui, fa que la teva progressió sigui més positiva i sense voler cap, ja vagis directament cap a positiu no cap a negatiu doncs molt bé, des de dir molta sort a l'Infora Basketberga que juga com deien demà a partir de les 6 de la tarda a Gabà sí. següent Josep eh, bé, doncs ara parlem de, de l'ACB que com m'has comentat eh, ahir va jugar el Bruxo' d'Horman Reza contra el Motakit Font Labrada i va marxar. va guanyar 68-53 partit molt important perquè jugàvem contra els últims i es distancien ja dues victòries, per tant important el, la victòria d'ahir però per contra encara tenen bastant llunyanta penúltima, bueno, em trobeixo bastant que és una victòria però amb la dificultat que té el Manresa d'aconseguir victòries una, és, és, un món, és un món que és el, el... Ipuzco a bàsquet per tant serà, serà difícil aconseguir la salvació però potser com l'any passat desitgem bueno, per temes administratius s'acabarà quedant Uh, perquè fa el Fiat Juventut juga contra el Domínio en bàsquet Bilbao Fiat Juventut en, avui a les 9 del vespre i finalment el Barça que juga demà a un quart d'una contra l'Estudiant des del Palau en directe per Esport 3 com hem comentar la setmana passada el va rebre un cop molt dur el Barça després de perdre contra l'Olimpiakos i eliminar-lo de la sèrie però en els dos últims partits que han jugat, Plucens, Mambús i Caixa de Bo s'han guanyat bé malgrat tenir uns partits els baixos durant els partits, tot el que li ha passat tota la temporada també ho està pagant ara en aquest sentit no ha millorat el Barça que sempre paga unes males primeres parts unes bones segones, és molt irregular donar els partits I, De l'Euroliga no cal parlar-ne eh? Bueno, encara, o sigui, estem esperant Final Four però com vam comentat la setmana passada ja hi ha creuaments, un és CSKA Olimpiakos i l'altre eh, Madrid eh, Fenerbahce La setmana passada vam comentar una miqueta els aspirants eh i doncs, finalment parlem de l'NBA que NBA. Ja tenim pràcticament tots els classificats per semifinals de conferència per un cantó tenim Golden State Warriors Memphis de Margazol, Golden State va passar per 4-0, per tant físicament van molt descansats, i Memphis 4-1 per tant també van molt descansats, probablement podríem dir no tant, però uh, per l'altra mateixa conferència la conferència West tenim, tenim Houston classificat, va passar 4-1 contra Mavericks, decepció total de Mavericks aquesta temporada que van fer un bon equip uns bons sis jugadors de rotació, bueno, que tenia un equip molt, molt estable i no l han, no l'han sabut moure les fitxes. Uh -huh. I la sèrie més igualada és um, San Antonio Esports a Los Angeles Clippers, que estan 3 a 3, per tant, qui guanyi passarà la final. I la setmana passada, bé, vaig comentar que aquest any els playoffs no estaven tan igualats, com hem comentat, aquestes tres primeres sèries eren 4 0, 4 a 1, 4 a 1, però just comentar-ho a la sèrie San Antonio-Los Angeles Clippers va, es va igualar moltíssim, estan 3 a 3. Atlanta-Brooklyn que anaven 2 0, Brooklyn els va posar 2 a 2, moltes gràcies a la matinada uh, s'ha classificat per 4 2. I Chicago-Miguel Walkie es van posar 2 a 2, uh, i 3 a 2 perdó, i llavors va acabar guanyant Chicago. Per tant, uh, al final han acabat sent uns play entretinguts aquests de, de la primera ronda de, de play-offs. Però el cantó oest, una de la sèrie serà Atlanta-Washington, Washington ha sigut, bueno, una sorpresa perquè era de Toronto, va quedar quart de conferència, Washington cinquè, i ha passat Washington 4-0, com, com que Boa, hasta amb eh? una catifa vermella tenien allà. Toronto no, no ha posat resistència, molt. semblava que aquest any Toronto havien fer la seva millor temporada de la història és probable que, no sé si ho anaves de dir, eh, a dir el Chicago s'hagi d'enfrontar amb l'Ebron sí, ara sí, sí, sí. l'última sèrie, Cleveland Chicago ja n'hi do, no. Chicago, eh? -do eh? per qui voteu? per, per Chicago sí? Sí. Sí, Chicago, sí, sí. Sí, sí, sí però bueno um, ara, aquí tenim Cleveland Chicago jo eh? aposto um, Chicago Chicago Cal destacar Crec que no ha jugat al 100% als el, play-off, eh? Crec que s'han reservat una miqueta. Cal destacar que a la, a la primera, al Cleveland Celtics, a um, l'últim partit, de pocs minuts per acabar, a un jugador cèl·ltics es diu Kevin Olinix, a l'in va anar i va agafar... Ah sí, vergonyós, eh? Va agafar el Kevin Love pel braç i el va començar a agafar, igual sí, sí, sí, sí. no sé què li va passar... I, no, no, bueno, que és que vol dir que no, que no el van vestir directament. El anava agafant per sí, sí, l'espai. I el van vestir al final. 4 sí, eh? o 6 mesos sí, sí, de baixa, sí, sí. per tant. Adeu, però jo... Ell mateix va dir, si me'n vaig a, a Cleveland no, no arribo a casa. Em sí, sí. Perquè, home... Sí, sí. Ah, igual es veu que ho fa propòsit perquè sabia sí, sí, que no guanyaríem pas No és que no, no, no hi havia cap opció de jugar a la pilota, no, no, no. no tenia pilota sí, sí. Josep, va, vinga, acabem-ho I acabem doncs això, aquí acabem Cleveland Chicago, i jo aposto per Cleveland simplement perquè tenen l'Ebron James I favorit Josep a guanyar l'Anell, podríem apostar per Golden State? Golden State uh, veurem l'Eliuaneta de Diamantis no es desinflarant, però el Memphis és molt bon equip eh, en sentit val valor defensiu ofensiu. saben controlar-se molt bé. Per tant creus que si superen a Memphis, tenen molt de guanyat. Uh, sí. Bueno, no per encara tindràs hi quedarà Sant Antonio. Però San tu creus que Sant Antonio Clippers. està en disposició aquest sí. any de... Sí, sí. un 3 a 3 amb els Clippers. O passa Clippers o passa Sant Antonio, però tots dos tenen, tenen sí. valor per, per guanyar. Jo penso oh, Golden guanyarà el Golden State, malgrat tot el que hem comentat, o oh Cleveland, perquè tenen l'Ebron. Clar, tenir l'Ebron és, és com tenir Joan Carles Navarro al Barça. És... <laughs> sí, sí, però es parar, eh? Perquè Navarro es pot parar. Mm. Bueno, no, no, sí, però al final arribarà, jo crec deixem aquí, Josep, vale. en parlem la setmana que ve de bàsquet, sí. doncs vinga uh, moltes gràcies, Josep, una altra per estar aquí, vosaltres. un pilar un pilar aquí el programa aquest, és eh? mm -hmm. un pilar de força eh? bueno. si no el bàsquet quedaria coix, quedaria coix sí. doncs deixem amb la tercera part de la publicitat i tornem amb futbol i motor ah no, i futbol base són dos quarts, fins ara Clima Glass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 Més informació a Climaglas. Polígon industrial a Sala de Porreig. Telèfon 93 83808 74. Electricitat Calzina. Us oferim els nostres serveis en instal·lacions elèctriques i telecomunicacions. També disposem de les millors marques amb preus en electrodomèstrics amb el suport del grup Carrera. Ens trobareu a la plaça de la Creu 3. Antoni Mujal, Arquitectura Immobiliari. Serveis d'arquitectura, reformes, rehabilitacions... Construccions d'obra nova, certificats, serveis de mobiliari i interiorisme, tot tipus de mobles interiors, habitacions menuts, aparadorisme, cinc generacions de mobles i decoració, Antoni Mujal, arquitectura i serveis professionals, es que el carrer major número de 9 de Correig, meva. telèfon 93... El teu 93, habitatge al dia d'impostos. Cap conflicte per resoldre. La rehabilitació ajustada al pressupost. El teu patrimoni protegit. De conèixer... El teu servei planxisteria Casserres. Reparacions de planxa i pintura. Rentat de tapiceries I servei amb cotxe de substitució. Recorda, el camí de la fàbrica número 5 de Casserres. Planxisteria Casserres. Al teu servei, al 93 822 59 Visita'ns. A Interiorisme, Jordi Tomàs, estem de rebaixes. Vine i aprofita els importants comptes en tot tipus d'emobiliari. T'esperem al carrer Estació número 11 de Gironella interiorisme Jordi Tomàs perquè tu ets diferent Sisena cursa Memorial Ramon Garriga El diumenge dia 31 de maig us esperem a la cursa ciclista que tindrà lloc a la plaça de l'Olivera de Porreig El circuit té un recorregut de 5 en 8 km i 7 voltes que estaran repartides en les següents categories juvenils de 14 a 17 anys, sub-23 de 18 a 23 anys, Sènior de 24 a 29 anys, màster 30 de 30 a 39 anys, màster 40 de 40 a 49 anys, veterans més de 50 i fèmines a partir de 14 anys. Per inscripcions, des de les 8 mitja a 9 i mitja del matí a la mateixa plaça i l'hora de sortida a les 10 del matí.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 Viran la tradicional cursa infantil. El diumenge dia 31 de maig a la cursa ciclista infantil que tindrà lloc al carrer Llobregat en un circuit tancat on el recorregut serà de la següent manera: fins a P3, 3 voltes; de P4 a P5, 5 voltes; de primer a tercer, 8 voltes; de quarta a 6è, 12 voltes. Uh, Aleluia. Inscripcions a partir de les 10 del matí i l'inici de la cursa serà a 3 quarts d'11 del matí. Hi haurà obsequis i medalles per tots els participants. Jo hi seré, i tu! Innovació Qualitat Distinció Excel·lència Elegància Versàtil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 Telèfon 93 838 0220 Albert, bon dia una altra vegada Bon dia de nou Jo gairebé no em sento, eh Ah, bueno, perquè tinc el volum a tot sí, no? però, Bàsicament, aviam, bàsicament Bàsicament, Albert va, anem, per feina, anem per feina Bon dia, 29, eh, Pep sí. No, bona, se sent un eco molt, molt, molt eco, fort Molt sí, eco, molt se eco No sé com fer-ho, Se sent molt eco, no eh? però, bueno. se sent molt eco. Uh, Mira, si no és una cosa és una altra, ja saps Si no és un op, és una col aquí. Bueno, coneixent la taula, no? Sí, exacte, encara ara hi hem pogut trucar avui vale, Trobo com el cel, eh? Sí, eh? coneixent la taula Estou Totalment relaxadíssim, eh? Bé, bueno, jornada 26 Ara em sento millor jornada 26 Tenim 20, eh? minuts, 20 minuts per acabar el programa, Albert Sí, sí, sí Jornada 26, recta final de, del futbol base d'aquestes lligues Recordem que ahir es va celebrar el torneig eh, Josep Obradós eh, Varios equips hi van haver Equips de, doncs, per exemple, el gimnàstic de Tarragona El Barça el Cornellà, el Gimnàstic de Tarragona, el Ripollès, el Lleida, el Berga, el Porreig, moltíssims equips, eh, el Gironella, me'n deixaria alguns. Recordem, es va fer un quadre classificatori, les eliminatòries, i la final va ser... Eh... Tu vés provant, eh, jo, mentre vaig parlant. Sí, sí. I, i, sí, no? I la final va ser, doncs, eh, amb, categoria, amb categoria la vi. Eh, és, és molt alt, això, Pep. Val, val. Com vols ser alt? Si parlant al? quasi des de la paret i se'm sent com si estés parlant... Aviam, prova ara Ara millor Aviam, doncs. Ara millor ah, clar, escàr, venga, ara, ja no ara ja no he de parlar tant de la paret Vinga, va eh? Bueno, anem controlant la taula eh? <laughs> Va, vinga doncs, eh, doncs la final de categoria la B Va ser eh, el, el Futbol Club Barcelona I el Nàstic de Tarragona que es va haver de decidir, finalment, la tanda de penals, un any més, un any més a la tanda de penals, i, eh, i en van quatre consecutius, i un any més doncs, es van portar la victòria al Futbol Club Barcelona amb Alevins. Amb, amb la categoria Benjamins, la victòria final va ser doncs, per el, el gimnàstic de, de Manresa, eh? aquest va ser un torneig jobradós, eh, un èxit, un any, un any menys, un èxit, i amb uns equips doncs, que, evidentment, donàvem mala talla. No podem parlar massa, malauradament, del torneig, ja que tenim futbol en directe ara mateix, jornada 26, com et deia, queden 4 per acabar aquesta, aquesta, aquesta, aquesta lliga, aquesta temporada, i començarem, pobre Benjamí, grup 26, la lliga doncs, del Consell Esportiu del Berguedà i el Bages. Avui, els més petits, eh, degut, eh, els que jugaven a doncs, casa degut, eh, el, suposo que el torneig eh, obradors, van, van tard, eh, van tard perquè hi ha ressaca, doncs, per tant, van mica tard. Hores d'ara s'estan disputant la gran majoria del dels partits d'avui, i eh, alguns estan als instants finals, altres eh, avançar de la segona part i altres acaba de començar, fa poca estona. El Solsona-Gironella, per exemple, està en joc i els que fa cinc minuts acaben de començar són el Manresa, el ginàstic de manresa Porreig. el derbi barregadà de Sant Salvador de Cercs, eh, de, que juga Sant Salvador de Cercs, entre el Sant Salvador de Cercs i el Baganès, també està en joc i pel que fa aquesta setmana, doncs, eh, el, el que descansa, en aquest cas és el Berga, que li anirà bé, eh? li anirà bé per agafar forces doncs per encarar aquestes tres últimes jornades que li quedaran. El Berga que està en un partit més eh, i, i que està tercer a la classificació, ara repassem la classificació, perquè està tercer, apretant, apretant, apretant el Porreig. Eh, però si el Porreig avui guanya, doncs, li traurà quatre punts, en aquest cas. La classificació, d'un moment, jo no la diria perquè és molt provisional. Eh, falta molts partits. Molt D'aquí al, al final del programa tindrem temps de parlar d'aquests resultats perquè en mitja horeta s'hauran acabat tots els, tots els partits, un quart de la mitja horeta tindrem tots els partits. Per tant, ho deixem estar. Passem al Benjamí C, tercera divisió, grup 12. Uh, el porreix eh, recordem que se li va suspendre el partit de la setmana passada que, eh, doncs que jugava a Manresa en aquest cas i eh, pel que fa aquesta setmana jugarà demà eh, el municipal davant del líder de la categoria, el Sampador uh, els vegencs arriben al municipal amb 69 punts, mentre que els porreixencs són quarts amb 61 per tant, quart contra primer, eh, quatre jugades pel final Uh, no està decidida la lliga són 8 punts encara i són 12 punts els que estan en joc per tant encara no està decidida la, G... uh, no està decidida la lliga uh, uh, bueno cal dir també que els de Porreix tenen un partit més però bueno són 11 punts la setmana que podria, demà podria ser que queda tancada aquesta lliga ara entre aquesta setmana i la que ve segurament que moltes lligues quedaran tancades però en algunes hi ha lluites per no baixar com deies tu al començament i lluites per guanyar la categoria a al i B, tercera divisió, grup 12. Aquí sí que ja tenim resultats definitius. Són aquests. Callús 3, aviar 1. Navàs 1, Beganès 4, Puigcerdà 8, Sant Salvador de Cers 4, i des de fa 10 minuts que ha començat el Derbi Berguedà, que s'està jugant a municipal entre els locals, eh, i el Berga. No tenim resultat, ja que acaba de començar. I el Gironella, pel que fa el... el, el perdona, i, i pel que fa al partit del Borreig, el... el, el, el Aquí una... <ríe> em sap greu, però com que el m'ha preparat el guió, <ríe> no és el meu i, i ho tinc m'ho té diferent, perdoneu, perdoneu. Uh, el que s'està disputant de Derbis és Berga, ja deia, jo, ja deia jo. És el Berga-Gironella, eh? És el Berga-Gironella. Aquest partit s'està disputant a la capital, uh, instants principis del partit, i pel que fa al partit del porretge, ja ara sí, que l'enfronta el Sant Fruitós ha quedat aplaçat el dimarts 12 de maig a dos quarts de set de la tarda, al Municipal de Sant Fruitós. M'imagino, no posa, m'imagino que durarà ser, doncs, ja, el Benjamí va jugar ahir a les 8 del vespre, m'imagino que deurà ser, doncs, suposo, perquè, per recuperació dels jugadors. M'imagino, m'imagino que el Porret s'ha de haver demanat l'aplaçament d'aquest partit. La classificació al Beganès és líder amb 66 punts, el Gironella segon amb 65, aquí hi batalla. Benidò. Importantíssim el derbi d'avui a Berga. Navàs, tercer amb 63, avià 739 39, junts junsem 26, tretzel sense gossers amb 19, i el Berga és últim, com us deia, és últim per tant, el Gironella molt probablement tindrà els 3 punts eh, estarem pendents de resultats avui més que mai el Benjamiar, eh, primera divisió grup 6 dels dos bergadans que hi en aquesta categoria tenim un resultat definitiu que és el Porreig 2 Unió Futbol Base Java aquí Terrassa 5 per tant, derrota el Porreig el Java que és el quart classificat i el Porreig, com dic, veníem armat d'ahir de jugar ahir també, fins a altes hores i doncs el Java doncs, no ha jugat pràcticament aquesta setmana no ha jugat doncs suposo que bastant més descansat Uh, el Java que és quart com us deia, mentre que el porretges queda amb la setena amb la desena posició uh, difícilment doncs uh avançarà d'aquí perquè el, el, segon, el, el que ve darrere el té a 9 punts i el que té davant el té a 7-8 punts, per tant, difícilment avançarà d'aquesta sena posició. Pel que fa al Berga, que marxa amb una excel·lent sisena posició, un fantàstic al Berga, i que té 42 punts, juga demà a Rubí, al municipal grup 25 de setembre davant el Joventut 25 de setembre, que és el 12 classificat amb 20 punts. Passem a la l'Alevi, una divisió, grup 8, el Porretge ha jugat aquest matí a domicili, a Terrassa, al camp de les Palmeres, per jugar amb la Unió, futbol base ja va aquí a Terrassa també, de l'Alaví, la, Java i Terrassa 3, Porreig 5, victòria en aquest cas de l'equip Porreig Xen. A l'Alaví 2ª divisió grup 7, aquí el gust de la jornada ja s'ha disputat amb aquests resultats Zoar Vic 1 havia eh, un instants finals però si no ha acabat deu estar punt d'acabar havia 1, eh, Vic un havia un. Berger 6, Manlleu 0 Gironella 9, Puigcerdà 1 i només ens falta el Porreig, que aquesta jornada jugarà demà diumenge al Municipal, davant el Torelló, l'equip Osona en marxa d'11 27 punts, els mateixos que té el Porreig. La classificació, Berga, Joanenc, Gimnàstic de Manresa, Gironella i Porreig i havia 14. Els punts són molt... No, no val la pena dir-los, el Josep no els ha apuntat, veig. Però no val la pena dir-los perquè els punts són molt... Hi ha molta distància, per tant, aquí... Està molt el, fet. El Berg i el Junen sí, però el Gnàstic de Madrid... El Verge està en 63, el Junen està en 59 i el Manresa en 58. El, sí, el Junenella i el Porreig tampoc no, no aspiren ja res. Categoria infantil, segona visió grup 25, passem, parlem del futbol 11, en joc ara mateix al Municipal de Gironella a les acaballes de la primera part, un resultat provisional, aquí sí, Gironella 1 a Vinyadors, i a la tarda, a dos quarts de 5 al municipal de Súria, partit entre el Súria, CUP Esportiu i el Berga, i després tenim dos partits que s'aplacen, eh? un és l'Avià Minorissa, Sagrada Família, Font Unió Esportiva, que passa a jugar-se el dimarts 12 de maig a les 7 de la tarda, al municipal Fons Gonfaus, i l'altre és el que s'ajorna, és el, el partit del Porreig, que jugarà també entre setmana, i en aquest cas serà el dimecres 13, a un quart de vuit de la tarda, al municipal de Callús. Provisionalment, la classificació queda amb el Navàs amb 63 punts, seguit del Sanyen amb 61, aquí també hi ha batalla, partits, aquestes, aquestes eh, categories es decidiran al final, el Puigcerdà és tercer 60, i el Porreig quart amb 52, aspirant a la tercera posició, avià cinquè amb 47, Gironella 13 amb 16, i el Bergués penúltim amb 13. Passem als cadets, segona divisió, grup 19, dos partits finalitzats fins al moment, un derbi a Berguedà. Entre el Sant Salvador de Cers, dos, i el Porreig, 2. I l'altre és l'Avià, quatre, Manresa, un, i a la tarda la resta de partits. Comencem a les tres, a la capital, el Berga Puigcerdà, a les quatre, el Municipal de Junell i els Junens reben el Navàs, i la classificació la lidera el Futbol Bas de Solsona i el Gimnàstic de Manresa, que estan empatats a 60 punts. Déu-n'hi-do. A 60 punts el Sallent 51, ja no aspira a aquesta primera posició, perquè aquests dos van molt forts. Els junins el, el 6em 37, el Verga 8 en 35, l'Avià 9 29, i el Porreig aquí és 11 è amb 23. I els juvenils, eh? ens queda el juvenil, 7em i grup 19, tots els partits per aquesta tarda i demà. A partir de les 4, avui, el primer dels tres és el Porreig, juga a casa davant el Sallent. A un quart de cinc ho farà el Verga, que també visita el municipal de Callús per jugar amb l'equip Begenc i l'Avià també farà una visita, en aquest cas el Bages també, en el seu, en el seu, en el seu cas serà Sant Padó, el municipal de Guardiola, on jugarà a partir de les 5, davant el Sant Padó. I per demà queda el Gironella, que tancarà la jornada 26, l'última hora ja, també el Bages, en aquest cas el nou estadi municipal del Congost, eh, on l'equip Berguedà jugarà davant el Manresa Cup Esportiu a les 6. La classificació, precisament el Cellent és líder amb 64 punts, el Joanenc segon amb 55, molt bé ho té el Cellent aquí, eh?, tercer el Sampadó 50, el cinquè el Porretge amb 49, aspirant encara a aquesta tercera posició, que l'ocupa el Sampadó, setè el Verga amb 42, avià no ve amb 36 i Xironella de Zé amb 33. Ens queden les noies, eh, categoria cadet juvenil, aquesta jornada 26, eh, categoria cadet, cadet juvenil, segon i joc, grup 3, aquesta jornada 26 fictícia, perquè és la, és la lliga dels retirats, ja ho sabeu, aquí hi han 3 o 4 no. equips retirats de la competició, Uh, només juga al Berga, ja, ja que el porreig descansarà. Com deia, el, el Berga juga d'aquí a una estona, a les dues, per tant, poca estona ja, al municipal de Vila de Cavalls, davant l'escola Futbol Vila de Cavalls. I, a més a més, dir doncs, que el porreig és uh, segon en la classificació, apretant la penya blanc i blava amb 44 punts, eh? i només amb un partit més. Penya blanc i blava, 44 punts, porreig, 42 amb un partit més, això sí. El Manresa és eh, 40 amb dos partits menys, per tant, de ser que van recuperar aquests partits veurem com que la clasificació, i el Berga, doncs, continua últim. Però, això sí, hem un punt. Per es van estrenar eh, després de... Ha calgut 18 partits, eh? Però es van estrenar, va ser la setmana passada, amb un empat, Eh, davant l'Enfaf per tant, enhorabona eh? un punt després de 18 jornades però bueno, però ho hem aconseguit i m'acabaria dient, doncs, Pep, que la categoria LV Infantil es fa un torneig complementari eh, de la primera divisió grup 6, de les noies que, eh, doncs, que van quedar últimes de la primera divisió però es fa un torneig complementari per acabar justament com les altres categories són el Vila de Cavalls els equips que estan en aquest torneig, el Molins de Rei el Manresa i el Porreig, eh, per tant és un torneig de 6 jornades, demà es farà la quarta, no hem parlat fins ara la quarta perquè no teníem, no, no, teníem, no estava comptabilitzat a, la, a, les, a les diferents categories de la, de la federació, demà fa farà la quarta, eh, és el Viladecaballs-Porreig Vila i el Molins de Rei-Manresa. En aquest cas, eh, di, doncs, dit, que ja s'han fet 4 jornades i la classificació de moment està en, Viladeca, en Viladecans i Porreig 7 punts, tots dos han guanyat dos partits i han empatat un. Manresa tercer en tres punts i l'últim, el Molins, eh, que encara no, no ha sumat. Poca estona és el que queda, el que falta per començar el partit a Berga de les noies i nosaltres també aquesta poca estona és la que han de fer al futbol i el motor. Fins ara, Albert. Moltes gràcies. Fins ara. Doncs anem a repassar, carai, molt ràpidament. Eh? A la quarta, les noies van acabar també el seu, la seva participació, en concret a la eh, Anem directe, hi ha els homes. A la quarta catalana, Grupo 28a jornada, tenim un partit avançat, el que es va jugar i a Navarcles, Navarcles Club de Futbol 4, que Gasserres Club de Futbol 2. El camp es va jugar al Municipal de Navarcles i l'àrbitre va ser Daniel Di Orio Noberto, aquest partit doncs el Cacerres deixa doncs, la novena posició amb 32 punts i el Navarcles a la 11a amb 25. Mm. Doncs bé, tenim també un altre partit a la Biaunia Esportiva B, a Porreig Club Esportiu B. El que aquest partit, Camp Desert Municipal Alfons Gunfaus, l'àrbitre Jordi Capdevila La L'Avial Equip Local L'Avial Esportiva B, que marxa a la sisena posició una temporada, no ens cansarem de dir-ho eh? 40 punts de 24 partits jugats N'ha guanyat 12, n'ha empatat 4, n'ha perdut 8 57 gols a favor Per 41 en contra Pel que fa al Porrets Club Esportiu B, tots dos molt bé eh? Molt bé del B Uh, marxa a la desena posició 4 llocs per sota 27 punts n'ha jugat un més 25 n'ha guanyat 8, n'ha empatat 3, n'ha perdut 14 38 gols a favor, 57 en contra Aviar, que està un alçat de 677 metres, estat del cel amb intervals de núvols. Probabilitat de precipitació un 10%, la temperatura mínima i màxima serà entre els 12 i els 24 graus. El vent que ho farà del sud-oest a 15 quilòmetres per hora. L'índex ratxo a màxim 8, que és un índex ultraviolat molt alt. Aquest partit avià un esportiva a B, porreig club esportiu B, el podeu disfrutar. Serà avui avià a partir de les 4 de la tarda. Un altre, el Montmajor Futbol Club Vilà de Club Esportiu. Un altra lèrbia, eh? Toma ja. Camp Municipal de Montmajor, que és de terra. Terra bona, eh? Terra bona, bona, eh? Àrbitre, All Light de Ben mousa, Adra. El Montmajor, l'equip local, que marxa la dotzena posició amb, amb 25 punts. De 25 partits jugats, o sigui, n'ha empatat 25, eh? No, no, n'ha guanyat 6, n'han empatat 7 i n'ha perdut 12. 35 gols a favor per 42 en contra. El seu rival d'avui, el Vila del Club Esportiu, que marxa una posició per sota en 22 punts, 3 punts menys. Uh, de 25 partits jugats, n'ha guanyat 7, n'ha empatat 1, n'ha perdut 17. 35 gols a favor per 67 gols en contra. Uh, el que anàvem a dir, doncs clar, el porreig... Uh... Aquest partit, aquests partits estan mica així d'aquella manera, eh? perquè el Porreig té el seu partit contra la VIAB, el Porreig que marca la, que marxa la desena posició amb 27 punts, amb un major que s'hi guanya a casa avui amb el Vilada doncs podria passar per davant, el Vilada que s'hi guanya també el Montmajor, podria passar per davant del Montmajor, ja veus, tot això s'encreua com, com un monyoc de fils, eh? com un farcell de, de fils allà eh? Doncs ja veieu, eh, no anem a dir, hi ja, molta sort tant al Montmajor com al Vilada el partit que jugarà, aquest partit es jugarà demà, ah no, que hem de dir més dades per favor, és que amb el Padrino se n'ha anat de castanya eh? he sentit el Padrino i tampoc no bueno, aquesta encara és pitjor Pitip, pit, pit, pit, pit. socorro Albert la Berta la tenim aliat. Ara sí, aquesta, aquesta que buscàvem. Doncs eh, era per dir això, doncs que Montmajor es troba en una alçada de 830 metres, l'estat del cel poc ennubolat, la temperatura mínima i màxima rondaria entre uns 13 i 25 graus. El vent que ho farà del sud-oest a 15 quilòmetres per hora. El lindes Ra de Rat Josuba serà màxim 9, que és un ultravilat molt alt eh, pel que fa a aquest partit Montmajor, futbol clar, eh, Vilada Club Esportiu, es jugarà demà, aquest jugarà demà a partir de dos quarts de cinc. I pel que fa a la resta de la jornada, la l'altre seria Valls de Torrella, Club de Futbol, Sant Saludor de Cers, Club de Futbol, el camp municipal Valls de Torrella, l'art rebre Joan Martínez Vilà. Aquest partit, bueno, Sant Saludor de Cers, que visita el Valls de Torrella, es troba a la tercera posició. Eh? 50 punts de 25 partits jugats. N ha guanyat 15, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 5. No, n'ha empatat 5, n'ha perdut 5. Eh? Colts a favor 71, colts a compte 49, perquè fa el seu rival, el Valls de Torroella Club de Futbol, marxa a la vuitena posició, 33 punts. I un altre partit tenim el Berga Club Esportiu, Pernarica Futbol Club, bé, aquest és el partit que anàvem, que estava parlant del futbol sala, quan parlàvem amb els tècnics, doncs un altre partit molt important que hi ha aquesta setmana eh, que fa el futbol, jo li posaria doncs d'uns cinc estrelles un partit, un partidon que es juga a la capital o eh, el partit de la jornada per nosaltres el partit de futbol de la jornada seria aquest eh? el Berga Club Esportiu Pirinaica Futbol Club B per què? Doncs jugarà al camp municipal de Berga l'àrbitre Edgar Cardoso Vilana I què passa aquest partit? Doncs que el Berga és segon i el Pirenaica Futbol Club que visita Berga marxa a la primera posició el Pirinei que té 67 punts de 25 partits jugats n ha guanyat 22, n ha empatat un, n'ha perdut dos, 76 gols a favor per 17 en contra els ha guanyat els últims 5 partits, ha guanyat tots. El Berga, el club esportiu que marxa segon a darrere d'ell, 62 amb 5 punts per sota 25 gols de 25 partits jugats, n'ha guanyat 19 ha empatat 5 i n'ha perdut un Uh, gols a favor, 87, gols en contra 32 uh, el, el Berga, l'equip de la capital eh? um, uh, dels cinc partits l'últim, el, el cinquè d'últim el va empatar, la resta els ha guanyat tots ja veieu, eh? un partidon partido cara de perro avui, eh? demà, perdó, demà, a la capital Berga, club esportiu, prenaica, futbol, club B demà a partir de dos quarts de cinc no, Tercera catalana grup 7, eh, 33 jornada, eh, partit per demà Mata de Pera, Futbol Club Gironella Club de Futbol Athletic B al Camp Municipal de Mata de Pera, l'àrbitre, Beljamin El Baraka. Es jugarà, com dèiem, demà a partir de les 4 de la tarda. Un altre és el Porreig Club Esportiu, Navàs Club Esportiu, el camp municipal de Porreig i l'àrbitre Manuel Antonio Barrera Catalán. Aquest partit també és per demà. I mitja hora més tard, a partir de dos quarts de cinc, i l'últim que ens quedava per avui, per aquesta... No, per avui, no per demà, eh? També del partit de al la... Berguedà. Ulvan Club Esportiu, Sant Padó, Club de Futbol, al camp municipal d'Ulvan i l'àrbitre, Àlex Patino Pallarès. Aquest partit també, com deiem és a partir de demà. A partir, però, de les 5 de la tarda. <'ha> Aquesta tercera catalana, un equip al camp Parellada que domina amb mà de ferro, 57 punts. És seguit pel segon a la plaça que dona ascens, di... no ascens directe, no, la fase de promoció és el Joanenc Futbol Club, amb 56 punts. El ter... Trobem el tercer, el Mata de pera precisament, l'equip que jugarà eh, contra el Gironella Club Esportiu B, i també 56 puntets. Igual que el Cantries, també té 56 puntets. El Navasque que és el rival del Porreig, marxa la novena posició amb 39. I el Sant Padó, que és el rival... El rival... El rival de l'Urban, marxa amb desena posició amb 38. Pum, <totipen> I a la segona catalana, grup 4, trentena jornada, Sant Quirze del Vallès Futbol Club Gironella, club de futbol atlètic al camp municipal de Sant Quirze del Vallès. Nombro l'àrbitre Javier López Verges, Ah, i el Sant Quirge de la Vallès. El Sant Quirge de Vallès marxa a la terrenzena posició amb 38 punts pel que fa al seu rival al el Giro, ell el club de futbol atlètic, marxa a la sisena posició amb 45. 7 punts per sobre pel Giro de Llenz, eh? de 29 partits jugats. Ha guanyat 14, ha empatat 3, n'ha perdut 12, 39 gols a favor per 38 en contra. Una, una classificació que mana el Tona Unió Esportiva amb 63 punts i a 10 eh que dóna opció a l'ascens directe i els Penyes Sant Pedro que marxa a la segona posició amb 10 puntets menys que marca la promoció d'ascens i finalment anem a enganxar l'últim cromo que tenim aquí per l'àlbum és el del futbol masculí i és el de la primera catalana grup 1, trentena jornada Ui, ah, l'he perdut, eh? Aviam, tenia aquí darrere... Doncs resulta que aquest partit ja es va jugar, eh? L'Avià va perdonar massa i ho paga amb una dolorosa derrota a casa del Farners. Farners 1, Avià 0. L'Avià, que tenia les baixes de dos jugadors ofensius com Miqui López sessionat i Noguera lesionat, no va poder treure res de positiu al camp del Farners i va fer un pas enrere en les seves aspiracions de situar-se en les places capdavanteres. El partit era avançat al cap de setmana. Un gol de Dembo a la segona part va decidir un partit en què l'Avià va amanar el primer temps i va disposar de clares ocasions de gol. La majoria, ben aturats pel porter local Bartrina. A la represa, el Farnes va sortir més valent i es van equilibrar les forces fins que va arribar l'esmentat gol de Dembo al minut 75 en una destacada actuació individual. L'1 0 va deixar molts tocats als bergadans, tot i que van buscar el gol de l'empat amb diverses aproximacions per aconseguir-ho, però amb un excés de precipitació, i el proper rival de l'Avià serà l'Horta. I aquí ho deixem, a futbol. No tenim temps de res més? Sí, home, sí, tenim temps. Què carai, de, tenim temps. Aviam, aviam l'Albert què ens pot dir. Albert, va, venga Albert, llança't. Xof! Xof, es passen dos minuts de les dues. Això acaba les dues... Um, si es penja, ja sabeu, no sé si tallaran ell t'ha dit alguns gestos amb tu, no sé què t'ha dit que tallaria les dues vale, pues quan talli, que sàpiguen que ens poden escoltar al vespre, em sembla que pengen el programa al vespre aquí radio Ràdio Porreig i si no, posen pues el Facebook eh? si, algun dia ens penjaran a final... en nosaltres sí, vinga, va Albert, fot-li el motor ni dues hores, ni tres, ni quatre igual, ni que tinguéssim deu no arribaríem a l'hora que va eh? una marató de notícies <laughs> va Albert Bé, bueno, doncs va, eh, jo voldria començar eh, molt ràpidament eh, repassant un resultat de la, de la setmana passada, això sí, perquè aquí diem les coses bones però també diem les dolentes, i eh, només molt ràpidament eh, eh, va referent al nostre company el Jordi Riba que està al Mundial de Ratllis quan les coses van bé, van bé, quan les coses van malament, van malament. i en aquest cas va anar malament la setmana passada eh, perquè en el Ratlli d'Argentina la quarta prova del Mundial de Ratllis eh, cau total per Volkswagen Sebastià Nogé abandonava el primer tram Jari Mati Bala també abandonava i eh, Andreas Miquelsen també abandonava hem de dir doncs, que sembla ser que va ser un problema de combustible, segons vam dir entès, va ser un problema de combustible. Però tot i això, la victòria va ser per Chris Meek, la primera de la seva carrera esportiva, i molt meritoriament i molt emocionament la, la va dedicar doncs, al, al desaparegut, el cel sigui l'estimadíssim Colin McRae. Eh? Per tant, victòria de Chris Meek i, i segona posició de Matt Josbert, que és cinquena al final de Dani Sordo, que també va fer un ratll molt bo, i que segurament podia, podia haver estat lluitant pel podi. com us dic, les coses van bé, les coses van malament en aquest cas van anar malament, cau total per vols baixen i esperem el ratll de Portugal eh, que, que hi tornem a ser i precisament vull parlar del ratll de Portugal perquè teníem una bona notícia i una de mala una de una de molt dolenta Xavi uh, Pons va firmar fa cosa d'un mes doncs, un contracte per tornar al Mundial de Ratllis amb la Quica ACSM amb un Paujot 208, amb R5. A més a més, Xavi Pons estrenava aquest cotxe i torna, eh, el seu programa és de fer la meitat del campionat. Doncs molt mala notícia perquè precisament aquesta setmana Xavi Pons va patir un accident en un curs de conducció que estava fent a Bolívia Uh, un curs de conducció uh, on ja fa temps que està en terres sud-americanes fent, uh, fent aquest curset, no era competició amb la mala sort que, no sé ben si anava en casco sense, però amb la mala sort que es va trencar una de les vèrtebres i el Xavi Pons, doncs, ara mateix ja uh, ha estat operat, està, està a casa, però no participarà en el ratll de Portugal i no participarà seguríssimament en la meitat d'aquest programa que tenia, tenia previst, doncs, uh, participar-hi molt mala sort pel Xavi, si tinguéssim més temps doncs, uh, en parlaríem més va intentar trobar-lo doncs, per parlar d'aquest contracte però malauradament malauradament per sort no ho vaig trobar per sort i malauradament doncs, ha tingut aquesta, aquesta mala sort moltes sort des aquí, i la millor de les recuperacions i en quant a la nostra comarca doncs hem de parlar de motocross perquè demà a Saragossa segona prova del campionat d'Espanya de motocross eh, amb pilots del motoclub Baix Bergadà en aquest cas hi ha m'amics dos que són Francesc Mataró Jordi Serena i Joan Noguera i amb Supermotor, també segona cita del nacional de Supermotor a València, la ciutat de Villena, el primer cita també va ser a València, la segona també és a València, les categories són SM Open, SM Promeses, SM Master, les tres corren juntes, però el que ens interessa més, simplement, Francesc Urcharrera, Francesc Urcharrera, que ni amb el temps el cul no es pot fer, Francesc Urcharrera és el líder de d'SM Open, de la millor categoria, amb quatre punts d'avantatge sobre el segon classificat David Jiménez. I per acabar, Platfor, Gran Premi de Jerez, avui i demà, eh, avui entrenaments, recordem Moto2, els entrenaments serà a la qualificació a les du, a les 3 de la tarda i MotoGP demà la cursa a les 11 Moto3 a les 12:20 Moto2 a les 2:00, MotoGP, arriba Marc Márquez amb la lesió que es va fer a, a fer la prova del dirt track, arriba Marc Márquez, segons ell, a punt. Ho deixem a Gilbert, per força. Doncs per força ho deixem aquí, deixem a pas dels informatius, són passen. 6 minuts, eh, doncs amb ells perdona, disculpes ja a tothom els ja, informatius eh, i els amants del motor eh. Eh, ens veurem el dissabte vinent a partir de les 12 del migdia i eh, que tinguéssim 3 hores eh, molts petonets i adeu! you so right, it's wrong On oh, the sunshine, kissing on your skin Wish I be the lake that you're swimming